Hola, bona tarda, benvinguts a la migdiada, programa número 14 Prehistòria També us volia dir, jo vaig tenir set dides, no us enganyo Passats els anys, la meva mare m'ho contava Sí, Juan, tu pots ben creure Van patir força amb tu, quina tongada A la primera se li es la veu tant la segona com a quarta dollaven substàncies aigualides. La tercera rebia d'amagat i de nit al seu amant, un didot full, un pincho, borratxa consueta i és sabut que el vi que engoleix la nodrissa al cap de mitjaureta ja no pot passar sense destorb a l'àpat del ninó, amb esprit i tot. La cinquena, menor, mare soltera, fou reclamada pels seus pares, l'altabanar un tractant de dides i amb ell fugir de casa seva i dels maltractes inherents al seu estat il·lícit. I la que feia sis, la mare ponderava. Per cert, que era guapíssima, morir de pulmonia galopant. Finalment, la setena, una troballa, sana, amorosa, patidora. Justament una mare subsidiària. I un dia, jo acabava d'entrar en Quintes, metre 84, doncs, deslletat del tot, em vingué a veure, de molt lluny, una doneta xuta, pell rostida i els ulls fossos en llàgrimes gol goludament em grapejava. Quasi totes gallegues, donzelles enfabades o temperamentals, sedudes per l'amo, el fill de l'amo o tal vegada pel rector del poble, maretes de possibles rossàlies. Un oncle meu, seminarista i butxera, em cridava amb mofa, set dides com els gats. I jo em pregunto ara, tanta barreja, tantes xoclades i tants xarrups en fonts diverses, passant tantes mans, braços i faldes, per tants coixins rosats de canra elàstica, no pot marcar un destí de tastaulletes? Què hi dius, senyors, l'apsiconàlisis? però hi ha una altra circumstància i cal parlar-ne. En una de les pauses més sobtades entre dos xocs de metes ortodoxes vaig ser nodrit dos mesos, prescripció de metge, amb llet de burra. La mesa fia la de dona, sembla. Heus aquí una altra dada del meu passat prehistòric que encara m'inquieta. He estat així, germà de llet de més d'un i de dos orelluts quadrúpedes i per a fer hi potser guits, n'hi ha, ha per avergullir-se'n o per acomplexar-se'n o potser per reivindicar-ho pot tenir el fet que el com a veure amb el franciscanisme menor, ho reconec, que sempre m'ha rondat i encara em ronda, de circumstàncies, 1958. 68. Eh, jo oh, estoy buscando un conocido, un personatge. Es como si que llama. Eh, se llama Jerry. Jerry. ¿Conoce? Yo lo llamo. Ah, quiero decirle outra coisa, não é? Estás falando em português? É, é. <risos> Toca a sua guitarra. É, <risos> conozco T' estat el millor cazo cuesta no teni pora a mi amor e meu amor en no La mia mama duplicada sul mur hodaà de noi E fugiré i per laestranna finestra sur grande gitità A la mia casacola de voi pare una foto per la possibilitat Una fogatge aventura no quan cantarà Jerry de Bari Ti amo a mare Jerry de Bari Ti amo a mare Ti amo a mare Ti amo a mare E per la notte connessione musicale La mia testa illumina il tuo andare Siamo arrivati a a casa per notar mai non ci abbiamo preoccupati per svegliare il mio piccolo yogi manero al mio cuore pura felicità è arrivato il gran momento la nostra aperta intimità Jerry Di Bari ti amo a Mari Jerry Di Bari Mister Colombo me acompaña a lavorar y esta historia comienza a finalizar a tu cigarro per la rambla penso al momento que he pasado con te pero comienza al nuevo giorno y solo penso en un café Jerry Dibari te amo a mare Jerry Dibari i tarda, gent que escolteu la migdiada. Hola, bona tarda, gent que feu la migdiada. Hola, bona tarda, gent que feu l'amor mentre escolteu la migdiada. Hola, bona tarda, gent que escolteu la migdiada mentre feu la migdiada. Benvinguts al programa número 14. Bona tarda, Ramon. Molt bona tarda, Oriol i ja Atreu. Què tal, com estàs? Jo molt, molt, molt, molt, molt content. Molt bé, molt, molt bé, content. molt bé. I tu, Andreu, bona tarda, com estàs? Molt content també, molt bé. Que els dimarts són màgics. Els dimarts són màgics. Tot màgics, Indiè. I gràcies als dimarts màgics la resta de dies també ho són. Ah, l'amici ha d'estar, eh? Bueno, va, uh, anem a fer dedicatòries. Can... Ah, sí, Can... o de cançó de la setmana, primer i després dedicatòries. No, primer dedicatòries. Ah, primer dedicatòries, vale, vale. vale. Tu volies posar una cançó de fondo, no? Ja funciona, Exacte, eh? De ja ja, ja, ja, ah, sí. ja m'ho has dit. Sí, cançó sí. De diu, la cançó de fondo és la de la coral. Així la Gila, si no sap quina és i llavors ja sentiran aquí va dedicada. La cançó de la coral és la cançó de fondo d'ara d'un de, dedicatòries. dedicatòria. Jo li dedico al meu, al meu pare al programa. El meu pare ha anomenat què? Ramon Rubaix Muntaner. Montaner. Ramon Ruach segon, perquè el seu primer pare que també es deia Ramon, era Ramon Ruach i Mora llavors hi ha Ramon Ruach i Montaner i després hi ha oh. que el tercer que és Ramon Ruach Caram, això no sabia Tot és molt natural o sigui, i de carrers Però escolta'm, uh, llavors has de procrear he, de, sí, he decidit que vull procrear també. Has de procrear sí. i crear No, no passa res, perquè l'important era que el, que el cognom Es transmetés generacionalment I això s'ha encarregat mi germana Que ha fet un, un puesta a punto I, i, i llavors ja, ja Ruach es diuen El Mou Ruach Per tant, Ruach. jo estic alliberat el tema cognom Perquè és molt literari Però bueno, un Ramon Ruach Quart, sí, Quart. No, jo vull Ramona Ruach Vull ah, Ramona Ruach Lizarondo <laughs> o sigui, ja, tenim, ja tinc candidata ja tens a mare, candidata i tinc tot tinc candidata a mare, a mare i educadora de la criatura bé, en el cas, i li vull dedicar al meu pare perquè mai és copiant-me de vosaltres que, al principi vaig pensar que cursis dediquen els programes als pares i els dies que ho feu, i no us ho deia però de cop he dit, és molt important realment els pares en els que també vius i més me rebreixo com que a mi mare em falta desgraciadament, però el meu pare segueix viu i coleando i molt bé i molt viu i molt coleando i li vull agrair tot el que m'ha donat com a pare, que és molt. El meu pare, per exemple, és una figura com el, el Papà Noel, però de diari, i l'important és que no sàpiga ell què necessites, perquè si no, tu ja t'ho trobes. I és l'antic estredó, com sempre ens han deixat fer el que vulguem, i a la vegada és un misteri, que això com a home, i com a home gay, jo crec que això també l'ha fet, part de la meva part és aquesta, però vull dir, intentar descobrir qui és el meu pare, per exemple és misteriós, que era la meva mare, que era un, un llibre obert, no? I en aquest procés he descobert unes fotos que ara avui us mostraré en el xat. He descobert que hi viu un artista en potència molt important a la seva joventut i ara també, perquè llavors jo també... Les, bueno, que és molt bon, té molt bon ull de fotògraf i llavors ja us ensenyé les fotos. Per tant, li dedico com a pare i com a artista. I llavors els pares potatius que són els canvis que m'han fet d'exercit de figures paternes, com són els meus triets, el Jimmy, que és com un tiet, que no és tiet carnal, però és com sempre ha sigut un tiet, on he vist el meu pare tota la vida. I llavors hi ha els pares potatius que admires com exemples del que tu voldries dedicar-te, en el meu cas sempre havia sigut al cine, però al final ha derivat amb l'art amb l'art de les la performances o del vídeo, podem però no m'he guanyat mai, no he aconseguit mai vendre res. O sigui, per tant, amb 42 anys encara he aconseguit viure d'artista. Però els meus exemples com a homes fets i drets i refets i molt, com dir-t'ho, molt orgullosos i molt bons en la seva feina i molt lliures, Uh, són el, el Toni Marquès i l'Isidre Manils. Ah, molt bé. Sí, i llavors, uh, aquests són els meus exemples. I llavors, com a directors de cine, jo sempre he volgut ser una barreja de Pedro Almodóvar i Ivan Zulueta. No sé qui és l'Ivan I llavors, i com a artista, de, per això, però jo vaig donar noms perquè la gent ja busqui el Google i així comenceu a investigar. I, sí. I després, com a cantant, que també és la meva línia artística que vull encara desenvolupant aquesta segona part de la meva vida que ha començat aquest any, jo vull ser una barreja de... Lluís Llach Lluís Llach No Lluís Llach no Escènicament no m'interessa no? Bueno no. sí Perquè té un punt Lady Gaga Aquest punt del piano Però vull dir més Jo vull ser una barreja De George Michael George Fito Pfe Lady Gaga Albert Pla Amy Wynhouse <laughs> I ja està Ah no I el cantant de Depeche Mode no, És barreja. una bona barreja Home Ah ja. i Jaume Sisa també Perdona el... I, ai, Guillermín de Mota, bueno, és que som molt referents bueno, Però es pot afegir Plàsticament ja manteneu. ja algun dia veure alguna actuació Però per tant torno a la cosa que és el meu pare I els pares potatius I diguem si sí a l'home, com a home No tots els homes som els tractadors Per tant autodescobrim-nos com a homes sensibles I això el meu pare m'ho ha ensenyat sempre Mai s'ha de fer-me petons I és un home molt carinyós I per tant els homes siguem carinyosos també amb els fills I amb la gent del nostre voltant no, -nos ja... els petons, Perdem la por als homes al contacte físic Jo encara diria més si sí a, sí a l'home com a dona. Bravo! Quina frase! Marvellós, Bon resum, Bon resum. Si sí, a bon resum. Hi ja està dedicadatòria feta. Bravo? Molt bé, molt bé, molt bé. Vols cantar una mica Testtí. Sí, de pone a cantar el la coral. A sis veus, no sé què que fa una versió de molt particular de Lluís Llach meravellosa. Sí, ha ha coincidit al ha final de la de cançó no? amb la dedicatòria. Molt calculat, avui porto preparant el programa una setmana i mitja. Molt bé, molt bé, bueno, molt bé. Perdó, és que la setmana passada vas Me faltar. Estava perquè que estic coordinant la casa estaves, i fent el programa, estic Estaves preparant el programa d'avui. Exactament. El, a més a més el número 13 vas vas vas. Vas vas deixar davant el 13, no eh? Solo no sense el 13, per que. Pues imagina. Imagina. Martes 13. I tu, Andreu, a qui li dediques? Jo, els cacauets. <laughs> Mol bona dedicatòria! Els cacauets, el glutamato sòdico, no? Um, bueno, els cacauets no em glu... No, no els hi fa falta. Però, no, el glutamato, no. Tot i que mola. <laughs> <laughs> un, un cop l'has tastat... Home. Eh, dir, pot, jo sempre ho que et poden fer una entrepà de merda si és englutar-me tot el fots amb gust sí, tant, hòstia quina droga, okay. hauria d'estar considerada droga no? jo crec que sí però bé, bueno, com el sucre refinat com el tabac Uh, el sucre diuen que és una de les pitjors drogues que hi ha jo, fa molt, jo feia dos anys que el cafè amb llet el faig de suc. no entra el sucre a, a casa meva i el, Moreno, el jo estic amb la panela els iogurts sense res, jo res jo tot, també. iogurts, cafè, no sugar in my life bueno, sal, no, no és que jo no soc de dolcíssim, però sí que sóc de dolç podries posar la, la sintonia eh, del sopar de duro Ara, ara, ara? Home, perquè estem parlant aquí del ha, sucre, ara, de la sal. La clar, perquè és que quan ha fet una dedicatòria a lo que és l'alimentació rara o no rara, doncs ha, fet un, ha fet una dedicatòria al concepte de vermut. Està molt bé, sí, ha fet una dedicatòria al concepte de vermut. Exacte. Exacte. Això sí, seria sí, això, ha ha pica, això pica, el pica-pica. El pica-pica. Bueno, és que heu de saber que aquí, mentre fem el programa, eh, ingerim quantitats... Però això passa tots els programes de ràdio. Cantidats... Eh? ingents Quantitats industrials de cervesa. No és veritat. Bueno, una miqueta. Home, vull dir, em recorda? els tancs que hi han allà al Prat de, de, de, la, de la fàbrica Estrella No, aquesta, no estem que... al nivell de Hemingway ni d'altres literats. No, no, ni, no. fa falta. Fa no, falta. No. no els hi feia falta tot d'allà per no, fer el que van fer. No, no. Jo crec que sí. Bueno, alguns, no. sí. alguns sí. Bueno, sí, és no. més, guessin' fit doncs. sí. O no? Sí. Bueno, ria, li dediques tu? Ara. Doncs, eh, seguint amb dedicatòries d'aquestes emocionants. Am em, am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 Uh, a una ex, a una ex. No, però per al estava preparant tant que semblava que justifices. No, mà no, Ramon, no soc... Aquí haig tomate, no soc, no soc tan tanta marari. Exacte. Ehm, um, no, és que que jo explico molta part de la meva vida i intimitat. Bueno, fem, això fem tots. Ho fem tots. Estem aquí és la migdiada estem, i, i la línia és aquesta. Per això és íntima. Jo li dedico la meva sogra. Tom home, home, quina intel·ligència emocional i. pràctica Mare de Déu. Això sí que és un toixer. Tuixer. Eh, això és amor, molt això i és això és amor. Molt... No i molt romàntic perquè coincideix en la dedicatòria com a pare potatiu és meu. I la Marissa aquí fem un matrimoni dedicat dedicat dedicatòria que és genial. I us explico per què? Aviam, explica, explica, explica. Perquè gràcies a ella jo puc estar aquí avui. Oh. Avui i tots els dimarts. Clar, perquè fins ara el teu és el, tenim despla... fins ara el seu pare amb la Conxi, però els tenim desplaçats a Màlaga. Desplaçats ah, a Màlaga. Ja, hi clar, bueno, ja hi De són. fet, hauria de fer una dedicatòria paral·lela a la meva mare, òbviament. També, clar que no li ha fet encara i bueno, però dies, no, però és que tema li pots dir a un altre programa, no el següent el, mateix, el següent el no, però eh, sí però ja ja li has ja li has dedicat abans a la sogra, a la sogra eh? Ah, sí, eh? sí, ja està, exacte, ja... no t'escusi. Ben, és igual, va per, va per les dues, va per les dues perquè gràcies a elles pugues sí, estar ja dic, aquí. Unes... salva els mòbiles sí, no, que puguis. No, el que no podeu fer és passar per, veure, el no pot ser és el mateix dia que jo l'Andreu ho fet molt bé perquè he vist el tema. La, o sig, perquè jo he fet lo mateix que he fet vosaltres, de dedicar-lo als pares però explicant el perquè. El I vosaltres jo sí heu ara. passat per sobre no, no, jo nivell estic pràctic, estic... No, A nivell pràctic sí Però bé, bueno, però clar Això queda molt de volguer dir nivell pràctic fàctic, però, vull dir, clar, Jo, bé, bueno, clar, és que sóc és així vull És veritat, dir. no, et queda bé, queda bé és, és la meva manera vull dir, I, i mentre, la Joan, mentre la meva mare Cuida la Joana Fa d'àvia de la Joana I mentre la meva sogra, la Marissa Està a la nau Sí. jo puc estar aquí fent el... El superprograma. El cràpula, fent el... el, el nou farem? programa de ràdio. Trama. O sigui, no, no, no guanyarem, guanyarem més que els nostres pares, però gràcies a ells... Ens ho passem bé. Tindrem una bona vida. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Doncs fins Molt aquí bé. les dedicatòries. I ara a la cançó de la setmana. Correcte. Sí. Que us deixaria... Estic també per, a punt de deixar-vos triar, però el que passa que el que faré serà dir A o B. El que passa és que... Home, home clar, llavors clar que no. ens sorprendrà si l'acabem triant nosaltres... Igualment has de sorprendre's. Veure, veure, No, bueno, tu ja si la, la tenies pensada. No, us explicar les dues cançons i triar una quina és. No, la tenia pensada, però que m'agraden bastant les dues. Vale. El problema és que no sé si la versió que hem baixat una és la que a mi m'interessa o no, valent? Tu presenta -les... La cosa és un duet d'un cantant, Ui, una duet, megaestrella. Duet. Espera un moment. Megaestrella internacional. Mascle i femella. Mascle i família I la família catalana parlant amb català i l'altra parlant amb llengua, un llenguatge més internacional. Però no era la Lady Gaga? No, de cas de la setmana no és la per tant, teniu això. Teniu Aigua. una cantant catalana amb un cantant internacional amb un altre idioma. Per tant, el català barrejat amb un idioma més, més global. Espanyol. Gran estrella, sí, gran estrella o no, anglès, clar, qui sap. No I, la, I una dics. cantant catalana, no us ho dic. I l'altra cançó és una evolució, o sigui, la setmana passada ja vau escoltar una cançó del Salvador Sobral, que és el meu gran nou descobriment, però que em faig fan... I quan em fa, la passada em fa, em fa, o l'anterior? No, la passada, em faig fan a muerte. És una nova cançó del, del Sobral perquè hi ha la gent que hagi rendit als seus peus. O sigui, podeu triar, aquesta ja tinc la que és, sobre el cantar en anglès, perquè l'altra la setmana passada vau escoltar-lo en castellà, no avui estaria en no, anglès. Però si la setmana passada no hi eres. Doncs pues vaig canviar missatge on deia la cançó que obli que pues no l'hem escoltat. Home. No vas enviar. Sí que el vaig canviar. Sí, n'ha enviat, enviat però ja no, no els he escoltat. Enviar, no és igual. Doncs jo vaig, per tant, la gent que tria, oi, la gent no, vosaltres dos, Triem entre aquest digala, quins de dues cultures que lògicament hi ja és el que tocava, la espanyola això. i catalana. Don's aquest, arrisquem-nos, sí, arrisquem sí. amb, amb la gran figura estrella internacional, uh, de llengua castellana i amb Judith Niedermann. Arrisquem-nos. Oh, no sé manca. Si però no sabem si Samantha ha construït de... un altra. No, però quin del A esa. Que es diu la cançó es diu, la cançó es diu Este segundo. Ah, sí, jo l'he sentida amb duet, però no sé si aquesta que tenim és amb duet o és ell sol no us diem qui és la reconeixereu immediatament perquè se'l reconeix el segon i... anem a provar, aviam ah, ja sé qui pot ser ah, ja saps pot ser, no? sí, però ho has dit abans este segundo no vuelve ni este, ni este este segundo no aporta ni este Bona nit. Espero que us despertat la mateixa tendresa que em va despertar a mi. Com la vas descobrir aquesta la, cançó? Aquesta ha sigut l'única que ha sigut pesca d'aquesta setmana. Pesca trobada, em refereixo, però l'altre ho pescat, jo no Casualment. Buscà, casualment. I llavors, topant-me això. que jo em pensava primer per la veu, el timbre, em va recordar molt la nostra estimada Vicky Mel, però no és la de Judín, Sembla molt, sí. Sembla sí. Molt. I la cançó m'ha genial i jo torno... Aquesta setmana que he tornat amb mi, jo vaig tenir una aigua la setmana passada a casa, ¿vale? que aquestes 6 hores recollint aigua perquè es va petar hi ve un embús de merda meva clar, se suposa, perquè només estic jo allà i vam entrar a litros, a litros de la, la Natàlia també adic. vas dir que podria ser que, que n'hi hagués perquè va eh? estar no. exacte ai, es es una setmana es, es, es, es, solida es, es, solida es, es solidaritza, es em es es du fins a aquest nivell i l'últim que agava ser el temps d'aquest apunt escatològic i jo aquesta setmana m'he recuperat i acabat de decorar i que estic ja a la casa acabant la del tot, el meu sector i l'altre ja estem superavançats i de cop ja he vist la llum i jo torno a descobrir-me no vull a mi pesar, sinó con mucho orgullo, espanyolista, federalista, catalanista. <laughs> <Europaïsta, inaudible> Europeista, mundialista, de carrer, de la ciutat, está al gusto. underground, uh, no porta la rainbow. Jo, aquesta, aquesta és la meva nacionalitat. <laughs> i jo, per tant, votaria no el sí, quan ja hi reparem no em votaré no, sí. no vull ser independent però si guanyar el 6 t'he també perquè sí que soc molt català també però no, jo, jo, no jo sou, tu t'entenc no perfectament Ramon sí. o si sigui, entenc perfectament aquesta rivalència i veu València. descobrir l'Alejandro Sánchez que és el gran mita espanyol de la cançó des de Miami i ell veu la perspectiva però la mini el, el, el que mal. sí que m'inquieta és que això et passés justament quan el lavabo va començar Me a, ja no sé. a sobreixir merda sí. <laughs> ha ha o sigui, és molt, és, és, és molt curiós. Com es diu allò? Sí, sí. Justícia sí, sí. poètica? Sí, sí. Les cloques de l'estado. Tal qual. Bueno, bueno. bueno, va, fem la, fem la, la crida. La crida. Sí, hola, a, espera, que vaig a ficar-me en el programa. Um, estava buscant la... Ja tenim dues peticions, eh, crec. Ah, doncs ja l'estamé. Li... Una de l'Andrés. Estimades i estimats amics, com ja ha fet l'Andrés i la campaneta... Podeu dir-vos la cançó que voleu escoltar aquesta tarda De desembre congelat, confós es retira Les Nadales són benvingudes, petons Així, amb ritme I sí, m'agrada que t'avancis La moviola. La moviola. No veus que tens un cavall desbocat aquí. No, eh, ja. Mira, t'ha donat temps, eh? Esclar. Mira que t'ha donat marge, tencors, eh? Que tenim posar i... No, no, mi ja em va bé, jo aquesta cançó l'escoltaria <rideaut getraga> com a fil. S'ha quedat, la vam canviar ràpid, allà es queda. Oriol la vol canviar, però és que... Sempre no. de no. Sí, no, no, així a mi em sembla bé instaurar-la, no? No, no, sí. no et dic que no, però, però que sigui itinerant també em sembla una bona idea. Sí. A mi també, a mi Perquè avui heu de saber que només jo i l'Andreu, perquè jo tècnicament avui ja ho sabré perquè m'ha explicat com fer-ho, però finc, uh, fins avui mateix no, el Dubre és l'únic aquí a, a l'estudi no ho sabrà, però jo m'he encarregat tant de del tema de la sèrie, de la de de la sèrie tant del tema de, de la pel·lícula musical to, com del diàleg de pel·lícula. Valen? I tu, Andreu, saps l'estrès. L'Andreu sap perquè m'ho ha, ha tingut a baixar. No m'he mirat gaire, però de, baixar, de fet no me'n recordo. Eh? Però una no la dic, recordaré. No, us, sí, dic una tres, sí. us dic tres coses. Només, només tres coses us puc dir. Són sí. mítiques? Les tres? Les tres. Les heu vistes? Sí? Uh -huh. No. O sigui, les heu vistes, no? O si sigui, em refereixo al que és les bandes sonores, sí oh, Però yeah, el yeah, diàleg, yeah, yeah. les bandes sonores les heu vistes La banda sonora Valen? de la pell Jo no pel... recordo quina has posat Valen, Però no sé però si l'he vistes no, Jo estic segur que sí l Estic segur que, que les heu vistes, vosaltres dos eh? No vull dir que els altres però vull dir... el, que és... no, el que sí segur, això és la pista més gran que dono És que el sèrie O I O barra O, programa de televisió Valen? O si sigui, careta de programa de televisió ah, Aquesta l'heu vist tots I forma part de la nostra idiosincràcia com a poble. Com a Va. generació. ¿Vale? Escolta I una cosa. No T'he de, de dir una cosa. Sí. Jo una altra. I donaré una pista. Bueno, no una pista, però... No doneu tantes pistes. Sí, no, Aquest cap de setmana hi ha un programa a la nit que uh, vaig anar a Sant Llorenç i allà hi ha tele. A vaig estar veient a la 2. Ho vas ah, estar veient? No, no, si no tinc tele, només tinc el TV3 a la Tot car, no. sobre l'Alaska. Oh, és que meravellosa. Jo veig un programa a la, a la carta. A la seva biblioteca i genial. Bueno, ja parlaré un altre dia. Escolta'm una cosa. Primer de tot, una cosa que havia de dir sí. hem de desbatllar. Ah, sí? revelar pel·lícula, sèrie i diàleg de la setmana passada. Per però aquí. aquest no hi era jo. No l'has amb... escoltat, el programa? Mm, no. Podem, no, no. Si vols, te les posem així per... De fondo, fondo posa-ho. Si les tens memòria. aquí, genial, clar. Bueno, hi ha alguna cosa que s'ha devinat pel chat,? no? No, doncs vaja mirar. La, eh, la, poso... la pel·lícula... La pel·lícula s'ha endevinat pel chat. Sí, que la pel·lícula l'he de posar per YouTube. La va endevinar l'Arnau Berenguer sense escoltar el programa. Ah, sí, que, oh, bé, saps? Senyor, jo em no. pensava que era una altra peli. Hòstia, A mi em va estranyar. Diu, Aquest cada setmana he mirat aquesta peli. No, no, no, però és que no, no era Aviam, aquesta. Aviam, explica'ns no, això. No, ja, està, ja ho estic veient. L'Arnau ho va encertar i la Marina li va confirmar. Però Miami sopa... me lo confirmo. A mi me confirmó, el Ricky Martin no forma part de les artistes que m'inspiraré quan sigui artista, no. no form, tot i que em trobo, el trobo sexy i faria l'amor amb perfectament, no m'inspiro amb ell quan ha moviments, vestuari, no. Aviam, explica'ns això. Digue sí, És la passió de Cristo... Efectivament. Efectivament Però la banda sonora que vas posar era de la Passió en sí. de Cristo Home, clar, per això la gent ho ha reconegut, Oriol No, bueno, no, no però deduït. és que diu que ell es referia a una altra pel·lícula Ah, sí. però llavors, a més a més, hi ha un diàleg que la gent va demanar si era Rio Bravo que ho era o no No Ai, Jo em sembla que no. sé quin diàleg és Doncs digue-ho intentar? Sí, intenta-ho, arrisca Ara ja ni me'n recordo va, Ja està, digue-ho Collons digue digue va, és que ho està buscant, digue-ho I No Ah! Del -the -the -no. Si no parla ningú, aquella pel·lícula només parla l'osso. Sí, el al final sí. Ah, vale. Al final I a més a més se sent com un atac d'honors. Això sí, però... El en, no el no en el diàleg. En el diàleg, en eh, el diàleg. La pel·lícula en va molt... Això és la banda sonora o la... No de la pel·li. La banda sonora, aviam si la sé. Any zero. Ah, la passota aquesta. Molt bé. No, però no ho he reconegut. Ho no, ho he és, que és que és molt difícil. Molt difícil. I, i tu, tu vas dir, és la pel·lícula que havia vist aquest de setmana. No, perquè em vaig ningú, confondre. Em eh? vas confondre la película. No, quina... em vaig confondre en aquell moment amb la, amb la conversa en la que estaven parlant de la, de la peli, de del diàleg. És la que havia vist aquest de setmana. No, aquesta no l'he vista. La Passió de Cristo no l'has vista. No. Però la, el diàleg sí. sí. Vale, pues ens has de dir quin és? La, el del diàleg quin és? Jeremiah Johnson. Hòstia, que difícil de posar, difícil. clar, molt difícil, clar, superdifícil. Jo no sé pel·li és. És una pel·lícula dels anys 70 amb el Robert Redford, el protagonista, que és un home com salvatge, és com si fos un Robinson Crusoe, però a la muntanya americana, ambientada, que deu ser, del segle XIX. I qui és aquell oh, que, és que fa aquella que veu tan, tan histriònica? Un caçador d'ossos. Veus com hi ha un os? Veus com hi ha un os? Un sí, però a l'os, quasi que no, a l'os la del Jai Taxa no. Al final, bueno, al final, al no. final. Bueno, Ramon, ara estigues atent perquè aquesta tu l'has de saber. El eh? ja. Oriol ja la sap. Ja. Ah, sí. I la, la diré. Ai, no. Has de parar una de Ai, clar. Dues. Sèrie. Mireia. Yeah, yeah. M'encanta. Dancing Days, de la de Sònia Braga. Digues les pistes que em vas dir a mi. Sèrie 33... Canal 33 d'Institut Institut, Ameri Institut Americà Pre-edolescència La saps segur no. sí. I ho vaig dir el, el Un pèl roig. roig El nom de la sèrie inclou el protagonista de la sèrie George Es tracta de L'imperdible Parker Lewis Correcte uh, Jo l'havia uh, uh, uh, vist, uh, uh, vist molt poc Tres puntes per a mi i el diàleg, eh, no sé si el va sentir Bueno, no cal no, no. que el posem, no? Qui era? El de Jeremia Johnson, Johnson sí. Molt bé, molt bé. Per tant, era, era en anglès Ara o sigui. de ficar a la, me, a la, meva, a la, meva, la meva pel·lícula, vale, sí. ara no? sí. la pel·lícula va. Recordeu que sí, teniu tota una setmana, a, tota per la setmana Però si ja ho sabeu avui Perquè més jo sé que algú la sabrà en directe Digueu immediatament En veu, sisplau, digueu en veu Perquè això s'ha de sentir Perquè és una cançó que ens, ens emociona molt a tots Hombre... Ja sé és I know Tornem a les cançons Cançons, eh? echoes of my mind Però pensant que el nom de la pel·lícula No me'l sé Sí, ja ho ser sí, el, el, el lector, ser sí, els dos... Com es diu la pel·lícula? Well, es soltria dir, però no es diu American Jogoló. <laughs> ja, t'estàs desbocant, eh, Ramon? <laughs> American Jogoló és <Chigolo's laughs> és el que, sí, que es diu, però no es diu. No sé, no... I va guanyar l'Òscar. Millor pel·lícula. Òbviament, sí. I el director era homosexual. Doncs pues, no és una pel·lícula que vam per guanyar un Òscar, eh? Home, i tant! No, ah, en bueno, sentit per, lo, per la temàtica. Ah, bé, per, per la temàtica i per l'esquerra, sí, sí. Lo duro, i el sí, sí lo re... Però és que l'any 70 va ser així. Sí. Bueno, aquesta em que era així avanci. Molt bé, doncs eh, jo crec que... Jo crec que no, no cal que l'escoltem sencera, serà, no? Perquè ja ho molta gent. I la que, el, que el, sigut, ja el que us trencarà el cap... Fem recomanacions de les pel·lícules abans o després de fer... -ho Quan de ho fem tot, després ens llancem. Sí, valen. Doncs l'altre es trocarà el cap, aquesta sí que no ho sabrà ningú. Aquesta, Això és la sèrie? La de la, la sèrie no la sabrà ningú. Hòstia, pues... però és... Però l'ha vist tothom. Ah. Jo crec que algú sí que la sabrà, eh? Exacte, però és molt difícil, és molt abocador. Vull dir, i va ser... Però és la careta. És la careta de presentació. És una sèrie o és un programa, vas dir? Programa o Sèrie <sí> Em que ja sé què és. Ah, m'he tornat a confondre. fins em setmana. que ja sé què n'és perquè n'has parlat fa poc. Ha, ha parlat de qui participava. No, no ho no vull aquí. Aquesta setmana passada em vas parlar. No, mira. Per telèfon, amb un FaceTime. No, no, no. Te'n recordes o no? Jo conduï el cotxe... I em vas parlar. Ah, 배us, clar, frac a tenir una conversa íntima. Es passa d'una conversa íntima amb una amiga meva que fa servir, una amiga meva que fa servir com a eina d'aprenentatge de castellà, als programes aquests i de aquestes series. No, ah, de, de castellà, de Jo puc donar una pista I f... que és que mm. és un dels artistes, no o sé, sigui, de, del mel d'artistes que el Ramon vol ser com a cantant. I sortia i sortia a la sèrie no l'ha dit, però sí sortia en aquesta sèrie sí, però no, no l'ha dit en la seva llista se l'ha deixat sí, l'ha dit, dit. Ara no sé de estem em sembla que sí ara m'heu deixat perdut a mi no sé de és, de... que, és que no sé si no, jo crec mm, no sé aviam que... És que i no sortia, si sabeu, no? Em, em sembla que t'estàs confonent, confonent de programa no, abans m'he confós amb el de l'Alaska no tinc en compte el bloquei de l'Alaska perquè no és aquest programa Bueno, espero Entra, ent... que puguem sentir la sintonia L'Oriol creu que sap, l'Andreu també creu que sap Una altra cosa aquesta Però si sabeu quin és el programa o sèrie Dieu, vale, si va. no la setmana que ve resolem no, I ara no ja passem al diàleg amb... no? I després ja no el fem sí, a les pactades no no no I ara el diàleg, espero, jo les, el diàleg espero Creu els dits, creu els dits I adiós pongo por testigo que els creu I ho veieu vosaltres sí. Perquè algú o alguna de les que escolta el programa Hagi vist la pel·lícula i pugui dir-la Està creuant els dits amb les dues I si no l'heu vist això dic a totes les oientes evident. si no l'heu vist ja esteu corrent perquè és ni més ni menys... Un clàssic. I amb això de molt... No, un clàssic, clar, absolutament. Però dic que és ni més ni menys que la meva pel·lícula preferida. Què dius? La number one. I això ho tinc molt més clar que, que ni amb noves. O sigui, la number one i de tot és aquesta. Atenció. Mm. És la meva... I amb és... això us ho dic tot. És el diàleg... meu ober? No, ara que escolteu el diàleg. Escolteu el diàleg... Soy... ¿Lo recuerdas? Sé sí, que solo nos hemos visto dos veces en nuestra vida. Pero ¿y qué, estoy seguro de que solo tú podrías comprender lo ocurrido. Al fin y al cabo, si no iba a ser por ti, yo seguiría filmando a mi tía o como mucho a mi prima Marta. A la tía la sacaba haciendo de todo, cantando, bailando, tocando el piano, cocinando, menos en el cuarto de baño todo lo demás. Oye, pero no, lo que quiero decir es que, que ¿qué haces? Si son historias, y hay argumentos, si son un plan documental una o no... idea, ¿cómo? te creas tú que las enseña. ¿Ah, no? Ah, yo sé quién es lo de la película, único que las consiguió ver en cierta ocasión y no estoy yo muy segura fue mi marido. ¿Carlos? Sí. Y debió ser todo tan raro que no se han vuelto a hablar. No te digo más. ¿Pero qué dijo Carlos? Nunca yo. Es tan que voy a estar a <risa> <risa> Pero lo que sí sé es que más de una vez, cuando me he pasado... ¿Por delante de la puerta de Pedro? Sí. Cuando está al dentro viendo sus propias películas, le he oído llorar desesperado. ¿Y? ¿Cómo que... de llorar no son? Si llora así es porque no le gustan, le espantan, le horrorizan. Sus propias películas. No es tremendo, José. Para él esto es como una entrega. Ya. ¡Ahí, frena, frena, José, que saque a la derecha, para! Yo quería mucho Marta. Como sabes, ella me enseñó los trucos indispensables para mantenerme en mis 13 y no tener que seguir el ritmo estúpido de los demás. Bueno, tú sabes. Aunque últimamente había madurado mucho y empezó a desarrollar maternalismos y a creerse que me seguía la pista como cuando ella era pequeña y vivíamos juntos. Así es. Bueno, que para mí primo el cine es... ¡Alucinio! ¡Ah! Ay, es loca. que está un poquillo como, como si de hacer. ¿La peliculita? No, hombre, el Pedro. Claro, si ni come, ni folla, ni duerme, ni nada, pues... Hombre, te dije que apenas comía, ni bebía, ni folla. Oye, a todo esto, ¿qué años tiene tu primo? Pues, depende. ¿Cómo que depende? Es un tío que lleva viviendo 27 años y tiene... No sé. Conozco muchos. No creo. ¡Ay, mírale! ¡Mírale! ¡Mírale! ¡Para, para, para! ¡Mírale, mírale! ¡Para! Tócale, tócale el claxon. ¿Dónde está? Le voy a llevar la película. Este era es mi momento. ¡Pedro! ¡Pedro, qué sueño! ¡Pedro! ¿Queréis a verla a casa? Para una película, ¿qué ibas a hacer? Ya llevaba una temporada ocupada en buscarme ayuda. 41. No eras el primero. ¡Qué película! ¡Pero eres boba! ¡Mira lo que me has hecho, Ay, tonta! ¡Boba! ¡Fuera! ¡Mete no aquí, aquí veces, tonta! ¡Pedro! ¡Mierda, mierda, mierda! Pero no se asa. ¿Asarse? ¿Te acuerdas en Navidad? 39. ¿Cuál es? 99. De aquellos hongos con aquellos trocitos. Que acabó comiéndose aquel conejo que tenía Paco Que siempre andaba suelto Que Paco, Luis, tenía un conejo Ah, sí, en casa de Luis sí, ¿qué? ¿Y te acuerdas de lo que pasó luego? Sí, que nadie sabía quién era el conejo y quién eras tú <risa> Exacto Pero el caso es que los hongos se los había comido el conejo Y no nosotros Pero si eres el más oportuno Generalmente la gente que acompañaba a Marta no merecía el que yo saliese de mi estado Para nada Preferí Fins aquí el fragment de pel·lícula mm, aquesta, aquesta pel·lícula Sí ja N'ha si sentit parlar segur Si és la teva no? preferida La vam anar a veure tu, i l'Àfrica Al Cineclub. club Pot ser, però si vist tants cops Jo la vaig veure amb els meus pares al Verdi Que la van reposar 20 anys després de, de, de feta Perquè és antiga Estem parlant d'una pel·lícula una mica antiga Ben antiga amb antiga, tan antiga com nosaltres. Vale D això estem parlant. Ja hem donat moltes pistes. Correcte. Hem moltes pistes. Si no l'heu vist, ja podeu córrer aquest Nadal a buscar-la quan anem a la setmana aquella, perquè és imprescindible. Oh. Imprescindible. És una mica... És dura. És, és precisa, dura no? i rara. Jo no l'he vist sencera, em sembla. Bueno, ja la... la gent sol fer la migdiada. Molta gent s'adorma amb aquesta pel·lícula. És una pel·lícula <laughs> no precisament per hores de migdiada o inclús també de nit, perquè si vas cansat o no, perquè te adorms. Però també és que és molt interessant el fet de dormir. O sigui, és una pel·lícula que barreja l'imaginari so del somni de la contínua filmació i de canviar els temps de les filmacions i de l'observació temporal del temps. I crear imatges amb això. És, és una absoluta fascinació. O sigui, la pel·lícula no jo, hi ha... La... parlaré més allargament la setmana que ve, però vull dir que la teniu. I ara ja passem a recomanacions, que tinc moltíssim que recomanar. Doncs vinga. I ara has de ficar de fons, sisplau, Mis, uh, Sir... no sé si va ser cert, perquè com ha Elton John, ell no és Elton John, però són amics, eren amics, i gays. I ara posem de fons el GM amb Hilda Payne. I així recomano les un moment eh perquè Child of Pain Child George Michael el Bandite No tenim Child of Pain, sí, sí, que la tenien baixada. No, aquesta Don's posa Bandite. Posa Bandite. No, no, dius? Child of George Michael. Va, parlant. Bueno, el cas, la primera que recomano que la podeu veure al cine, per, tant, per, fi recomano, per fi recomano alguna cosa que teniu a la cartellera actualment, no és cineclub, no és filmoteca i no és Netflix, i és una pel·lícula que en el fons podeu deixar de veure, però no l'hauríeu de deixar de veure si sou com jo, que us agraden les pel·lícules d'esprit nadalenc de i de reconciliació emocional amb el cosmos, amb la família i amb un mateix, que és el que ve ser Nadal. I amb això us puc recomanar tant el clàssic, que tots veiem cada Nadal, o podem tornar a veure de Fran Capra, que de Què vellós vivir, com aquesta de la Factualy, les de la Bridget Jones, Family, uh, Man. Family Man, i bueno, tot, tot el que és Nadal i bon rotllo, i tot és possible l'esperança. I a la vegada barrejat, amb una altra cosa que es veu molt per Nadal també, que són pel·lícules com Pretty Woman i tal, amb els romances. Saps? Una barreja de cine nadalenc amb romance. I el curiós del cas, i per això vaig anar jo, i per això vaig acabar plorant, és que la banda sonora està composada pels grans èxits de George Michael. Valen? Sobretot començant amb el tema, i, el, i, en, i en canvi el tema de la cançó, amb Last Christmas, et vaig donar el meu cor, la lletra de la cançó de Last Christmas, I give you my heart, but the very next day you give it away. Valent. Llavors, a partir d'aquí, la protagonista és la Daenerys de Juego de Tronos, sí. que està meravellosa allà i aquí està molt bé. I està i molt bé, però, però és una actriz justeta. Es la pel·lícula es diu Last Christmas. I el Last guió és Emma Thompson, la gran Emma Thompson, que es reserva un paper de mare de l'ex-yugos Diablovia, que està meravellosa, Emma Thompson, a la pel·lícula. I el guió l'ha escrit, escrit amb el seu company de, com a actor, a Sentido Sensibilidad, amb la que va guanyar l'Oscar que també la recomanem, d'una d'aquestes escriptores angleses. I per què Hilda Payne? Hilda Payne perquè és la que obre la pel·lícula, perquè és una de les cançons preferides meves del George Michael, i perquè... Perquè sí. Sí. <totipos> Doncs llavors, a part de recomanar aquesta pel·lícula, vull recomanar als que tingueu Netflix una de les pel·lícules que avui s'ha confirmat amb les nominacions als Globos d'Or com una de les pel·lícules de l'any, americanes. I història de un matrimonio, no. Irishman també, però la que recomano jo no és d'Irishman. La que recomano jo és... és... Se'ns dispara tot, és que avui estem... És la de història de un matrimonio del Noah Baumack, amb la L'Adam la, Driver, que ha fet alguna de les pel·lícules aquestes que han fet ara de les Gares de les Galaxies, una actual, i l'última va fer l'última ah, sí. també del Jim Jarmus. Que fa de dolent. Sí. I, i, i, i l'Escarejó, Hanson. És una pel·lícula d'un matrimoni, que ell és actriu, ell és director de teatre, i tu veus el procés de divorci. Una mica com el Kramer contra Kramer, que ja va guanyar l'Oscar a la època, als anys 70 amb el Dustin Hoffman i la Mary Strip, però ara als anys 2019. I la pel·lícula és una absoluta obra mestra, meravella total. Sí? Total. És el que... I a més, Com és fascinant, és fascinant Història de matrimoni. Història d'un matrimonio. matrimonio. Sí. Estrenada Mare aquest història. any, eh? Estrenada, aquesta... bueno, estrenada a Netflix aquest any. Uh, I és, és brutal. O sigui, és, I el és... cine l'han feta? Em sembla que no. És que el Netflix només ho fan de 10 o 15 cines de cada país perquè tenen uns contractes així amb les distribuïdores i els exhibidors i... vull dir el que avui en dia és més fàcil tu trobar una mica, no hi tingui Netflix o tens Netflix que haver d'anar al cine a veure o de Netflix sí, és així, sí, sí. i no, no, no puc recomanar la, la, la, la de l'Escorcese perquè no l'he vista, però aquesta altra que sí que he vist et és imprescindible perquè hi ha aquesta net... o sigui, és boníssima. és boníssima, o sigui, és el que tot telefilm, ja va crear l'estil telefilm ja va crear una mica també Kramer contra Kramer de películes molt de la quotidianitat i aquí ves a ves, no gens enfàtic amb la càmera ni res, és el que tot un telefilm bo hauria de ser, és un... No les, no, és com molt pròxima, no té inspiracions com artístiques però en canvi la proximitat dels personatges i com se't fan de comprensibles i, i entendridors és, és, està molt bé Bé, alguna pe·li més o... Ah, bueno, la, no sé si la va recomanar tu o no de les, la, de la que vam al Cine Club fa 15 dies que no. és imprescindible, que és la de High Life de la Clive Dennis amb el Robert Pattinson ah, sí. que, i la Juliette Vinoche el Robert Pattinson és aquell noi de crepúsculo i la Juliette Vinoche la Juliette Vinoche Una pel·lícula inquietant de, Del pacient d'inglès, xocolat <susurra> sí. i azuls ha guanyat aquest any també el, el premi europeu la, millor, la sí. institució premi europeu tota tota la carrera sí. Cal Banderas ha guanyat premi a millor acte europeu Premi de la crítica de la crítica no de Nova no s'obren York. aquesta pel·li. No, per la de l'Almodóver, però també per la Netflix. Jo, la, aquesta no la vaig recomanar al seu moment perquè no tenia oh. programa. Oh, de Dolor oh. i Glòria, que està nominada també millor per pel·lícula estrange, estrangera i a la bandera està nominada als la vostra millor actor principal. Veieu el que passa? Quan... Jo la tinc pendent. Veieu no, el... home, doncs, és que s'ha de veure. l'última l'Almodóver, s'ha La tenia a Movistar per llogar i va desaparèixer. Penseu tira. que una altra vista que dono és que l'Almodóver ho ha fet diversos cops, així, ho ha fet a La, a la Mala educació, i sí, a l'àrea de DCO, prèviament. I ara ho fan aquesta relació, que és parlar d'ell mateix, o sigui, directament d'ell mateix, d'un director que, que li passen coses, un director de cine que li passen coses. Uh -huh. I aquí és on més això ho fet. Això parles del diàleg de la pel·li. Del, sí, ho dic també perquè, exacte, el de la pel·li, pel·li, és una pista per la pel·lícula del diàleg. Fixeu-vos que, o sigui, que ten, el, el esteu tenint un munt d'informació i això és el que passa quan el Ramon falta en un programa. <laughs> que fem cabre dos programes en un. <laughs> Sí, sí, sí, sí. Tu, Andreu, recomanes alguna pel·lícula? Mm, o bé, sèrie? Uh, no, jo he vist uh, dues pel·lícules, una amb el Ramon i l'altra sense, uh, que el Ramon la, amb la amb va a... no veure. Uh, no recordo com es sí, deia? Um, Històries de una rúbia... No, no, sí. no, algo de una rúbia. Amores de una, una rúbia. Dalmiós Forman Mil Milos el Forman la, de la filmoteca. Ar sí, a la filmoteca. Milos Forman 1961. Que m'in va agradar és una pel·lícula uh, de... roma... no polonesa. No, no xeca, xeca, xeca. I llavors la peli de... que era romanesa la del la del Cine club que era una mena de thriller jo de no rural. No he ser, de... Dues, jo he vist les dues. Que adonis? es deia, que com es deia? No, no, el nom Katelin Barga, Katelin Barga, com es deia la peli? No, Bueno, en tot cas, si voleu entrar a la pàgina web del Cine Club eh, podreu veure la pel·lícula que es va projectar dijous passat i és un thriller eh, això, rural i, i està ben feta, els paisatges em van encantar eh, bé, és, és diferent, no, no és innovadora però és... no sé, eh, va estar bé eh, Has vist sèrie? He vist sèrie però has anat al cine? No he anat al cine Què ha passat? No heu fet dinar? Eh, aquest... No, els sogres no hi eren Pel tema del cap de setmana llarg, eh, m'imagino que s'ha trencat la rutina S'ha trencat la rutina, van marxar a París a veure museus i a passejar a ciutat Molt bé I entre ells van veure l'exposició del Francis Bacon Ostres, De nhi Sí, i res, van estar fora I nosaltres no ens vam poder escapar per anar al cine El Bacon que es va, va suïcidar No ho sé em Pot sí, ser, van els trobar pa, Pels tipus de quadres que fa Podria molt ben ser Era Un home, sí No sé si tormentat però... mm, Suposo que una mica I quina sèrie has vist? Has, has encetat He vist una sèrie Però l'has vist tota ja? Tota Coljons nano, com esteu? Sí, bueno, clau, un cap de setmana de tres dies, eh, dóna molt de sí. Què es pot fer? Què es, es pot fer? <laughs> Tenir la Joana perllà i quan dorm, pues Don't va explicar, explicar. Aprofitar. Això va de la segona part d'una sèrie arxiconeguda d'èxit, eh, nacional i eh, fora de les fronteres de Catalunya que no és altra que Marlí com vols dir fora? Pues que s'ha doblat al castellà i ah, em ah, sembla sí. que Netflix la va comprar i en ha tingut un èxit pràcticament sí, sí. internacional jo, jo no, no he vist ni un capítol i doncs val molt la pena en canvi la segona temporada Sapere Aude que es diu Merlí, Aude, uh -huh. que vol dir vindria a dir algo així com travesta a saber Uh, no val tant la pena. Tot i que jo crec que al Ramon li agradaria molt. Té un contingut gay, eròtic, sexual molt elevat. No sé, no Però bueno, ja en vam parlar i ell va dir que el protagonista, el Carlos Cuevas, no, no li tant. agrada. Llavors, si no li agrada el protagonista... És que a mi el target aquest de joventut... A mi no em posen els nois de menys de, uh, de, de, de... de 45. <laughs> nois. I llavors... I, tot que està per sota. Llavors, i a part com a actor no m'agrada el Carlos Cuevas en canvi el Merlí sí m'agrada a mi en canvi, el... a veure, jo només per l'orella sí que podia veure el Merlí, però no m'agradava el... m'agradava la idiosincràsia del personatge però vull dir el... ni també el fet que fos faltillero com és l'orella a la vida real, però vull que no, no em va acabar d'enganxar doncs la sèrie eh, va del Carlos Cuevas que és el Pol Rubio eh, quan comença a estudiar a la universitat filosofia i bueno, hi ha un seguit de personatges bàsicament un que és ba, us explico tot perquè no, no, la sèrie no val la pena no, no, no m'ho expliquis tot perquè si algú l'ho veu no tot el que passa bueno, pues hi ha un personatge que és a, a, a, diguéssim, a, el diguéssim on s'emmiralla el Paul Rubio que és el, el contra personatge sí, sí. que és l'altre protagonista sí. capital de la sèrie masculí, masculí que és un xulo Piscines, Sí, com el que era ell abans, Com el no? que era ell abans, i aquí és un, on... Hi ha conflicte. Hi ha el conflicte, no explico no. res més, doncs, perquè... A el personatge aquest conflicte m'ha la... interessant. Doncs el personatge aquest és, és l'únic que val la pena de, ha la, de la sèrie. Ha I, bueno... I uh... a Rocio o no? Los... No expliquis, no és, la gran, dit, no després, és, molt és bien, que, és ja, que no, no, més, no explico res no més. Només, però no més. Uh, aviam la sèrie és bastant dolentota bueno, però per la trama aquesta en... enganxat, tu te l'estaves veient enganxat, com sí, enganxat, però comença molt forta i molt ganxo i després va, es va diluint bueno, saps? Clar, i bueno tot i que té un final rodó i està prou bé bueno, en fi, que he vist aquesta sèrie i us la recomano amb pinces. I jo torno a recordar perquè estic molt content perquè les nominacions dels Globos d'Euro confirmen totes les tendències que s'han recomanat. Que estan nominades millor sèrie, millor actriu, millor actor, millor tal, The Crown amb Olivia Colman, que va guanyar el premi de la millor actriu europea per la gran pel·li europea, també considerat millor guió, que és la favorita de Yorgos Patan que no és aquella de la Langosta. I està també nominadíssima Creedme, que és la que us de les dues policies investigadores que investiguen les violacions, sèries que podeu veure a Netflix. Creedme, sí, i estan nominades a millors, millors actrius, millors actrius secundaris, millors actrius protagonistes, vull dir, són sèries favorites, com que han, han calat a la crítica, a la crítica estrangera, perquè els Globos d'Euro, recordem, que els dona la premsa estrangera acreditada als Estats Units. Per uns premis donats per la, I es consideren l'antesala dels Oscars, molts cops es considereixen, d'altres vegades no però així està la cosa i la que, la que per mi ha de guanyar l'Oscar de la secundària que realisme. És... Osti, sigui, la Scarlett Johansson, Timoras a la història de matrimoni, eh? hi I, I ell també, i ell ho fa superrealísticament. però és que la Laura Dern ho fa realista, sexy i empudalada perquè té que 50 i pico, però com, com una dona pot ser sexy, feminista, empoderada... 50 i o, o, pico, no? Té molts més. O molts més. És alguna cosa brutal. Lo de la Laura Dern, història de, la de, de matrimoni, és insuperable. surta també el Liot, que fa brutal. El Ray Liota, que l'hem de recordar d'uno de los nuestros de los corsés ah. i tal, surt fent d'advocat també brutal. I l'Alalda, que era aquell de Maix, el de la sèrie Maix, l'Alalda, que també surta a assassinat Assassinato del Woody Allen, ho està també brutal com a advocat. Aquests són els tres advocats. L'Alalda, el Ray Liota i la i la dius, El de Maix, la sèrie aquella dels hospit, de hospital, dels hospitals d'aquesta campanya que estaven a Corea del Nord, Sí, amb, amb, película, els sí amb els molt helicòpters molt de de quan, quan, quan érem petits tant, ja, amb aquell actor, dama, però, amb, no. sí. aquest, aquest, aquest. Molt bé, doncs va, tenim una, jo, jo no afegir res més, no, eh, perquè no he vi sèries i tenim una petició de l'Andrei que he pogut eh, trobar. Ja. Eh, trobar perquè no complicat, perquè ell sempre amb els seus reptes ens posa coses que ens descobreixes. Sí, la estem l'Andrei i és des del primer sí, dia, sí, eh? sí, sempre amb cançó protesta, eh? sí, això sí. Sí, sí, sí. Ens agrada, ens agrada, ens agrada que, que que ell posi aquesta nota, aquest caràcter que que, sí, que, tenim, que hi ha de ser, tenim, sí. uh, Escolteu a l'Andrei perquè no té desperdici. <ríe> Aïaïaï. Verat. Aïva. L'emissió de... Hola, eh, bona tarda a tothom. Podria, ara que aneu a començar, podria fer una, una demanda de cançó, una petició. Podria veure si podeu posar una cançó que m'agrada molt, especialment, és el, el grup aquest, eh, us ho diré un moment... Eh, m'agrada molt, però ara mateix no m'hi surt el, el nom l'Embolo Té una cançó que, que està molt bé que diu eh, Falta policia eh, i res mm, bueno, congratulacions i felicitats pel programa i a reveure de, eh, de un grupo musical, por llamarlo de alguna manera, y, y el cantante, entre canción y canción, pues no se le ocurre nada más que decir que Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal, me cago en su puta madre, su puta madre. En Bolón Guatomico, supersónico, 24-7 del beat, enfermo crónico, la doblez en el 1-12 Aprendimos esta mierda de los clásicos John Coltré y Paco En sí, su ultramagnético es adicto al jaco haciéndolo frenético de Catanga hasta el bronx George Clinton, Camarón La vaquera por Bullets, Puc que son son Desayunos con Ron Carg de Delvin Jones. Mis cosas favoritas de Catanga los cargos de esta situación desacato, no. no es desacato, no, nuestra incitación, es que esta es nuestra religión, nuestro idioma, nuestro Cristo, nuestro Papa de Roma, nuestro Buda, nuestro Allah, nuestro Mahoma, nuestra estrella de Orión, cabrón, esto no es bruma nuestra escuela, nuestro libro, nuestra filosofía, nuestro yace pan, nuestro puto pan de cada día, ¿cómo lo diría? Para acabar con nuestra música os falta Le soleil passe son bras par la fenêtre Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats Qui veulent Me prendre La pesca Je ne veux pas travailler Je ne veux pas déjeuner Je veux seulement J'ai connu le parfum de l'amour Un millón de roses No m'ambreré pas autant Maintenant une seule fleur Dans mes entourages Molt bé, molt bé, molt bé Què? Què heu pescat? Va, vinga Que això és molt intens avui, eh Què comença? Pum. Començo jo? Vale, doncs pues jo he pescat Varies coses, tinc coses al Tintero, acumulades sí? uh... Però avui només me n'has Donat una a mi, eh Sí, uh, vaig pescar una cançó d'una pel·lícula que vam dormir el Ramon i jo, sí. Aquella feina, francesa Jo en veig poques i em dormo en dormo molt Ja és l'edat Però bueno, hi ha pel·lícules que són molt indicades per dormir sí. Com es deia? Com era aquesta idea? No me'n recordo No sé què de... no sé ja, quanta ruts, que no que veig, eh? <ríe> Ah sí, era, entre... era una pel·ícula francesa horrorosa recordo, Era una pel·lícula que anava agafant hits del moment i de potser de 10 anys enrere els anava a com podia i anava d'una mare divorciada amb, amb, amb 62 anys i dues filles molt semblants de com de 32 valent? i s'anaven a viatjar a les Seychelles i era com que ho intentaven elles dues entretenir la mare perquè no, no estigués deprimida no no de era, com... f, era un avorriment sí que les cançons eren molt radiofórmula, molt, no molt, tens... molt d'allò i el Dubre em va descobrir una no? vaig, vaig redescobrir una cançó que no té, no té pescat perquè ja sortirà en algun altre ah, va, programa llavors, quina, la que he pescat la vaig pescar en el catalonski molt bé, sí m'agrada el programa aquest d'aquest noi <laughs> aquell noi estranger ah, que, és un sí? que viatja pel sí. món la gent que parla català crec que sí la cançó és una cançó d'un anunci ara la, Aviam, anar, piqueu -la, piqueu -la, piqueu la el tio aquest és professor de guitarra i va amb la guitarra per pel món i coneixent catalans sí. i just sí, en... No, no, no. Vaig el, veure l'anunci és... del programa per no he el programa Realment és un programa dels millors que fan A, a, a TV3 A ah, la nostra vull dir, hi, ha, hi ha el Foraster que està molt bé Hi ha el Joc de Cartes Hi ha certs programes que són entretinguts Però aquest realment Els supera a tots Perquè toca la fibra això de que parlin català d'estranger no, no, Primer dir... els de casa no, no No, no. <laughs> primers de casa, però si els de fora parlen en català, ep, noi! <ríe> això és, no hi ha una pica en Flandes, no, i els no. de Flandes han la pica i l'han portat a Flandes i Quedem com un peix i No, no, no però, però té el punt aquest de viatjar, però, que, que és com, sense sortir de casa, et, et és, és molt, és que és molt bonita. I és que veu la gent que pel cul, lo que sigui, històries particulars de gent, per lo que, descobrir per què gent parla català arreu del món és algo que a mi també... Perquè què demostra això, si plau que t'agraden les coses i que la gent, hi ha gent friqui i t'agrada descobrir cultures i que el món som tots globals. I és molt maco. Sí, que no... Que no, no o sigui, sí, Catalanski. que no hi ha cap motiu per no aprendre una llengua si, si és si el no, que et ve de gust. Clar, I si per alguna cosa te suggerit descobrir-la i aquell país... I qui llengua, diu una llengua diu eh, el que una, sigui. Una persona. Ah, descobrir una persona com a país, que maco. Que maco. Ah. Doncs... Uh una de les persones que coneix és una dona que és professora de català en una universitat d'aquí sí. païs d'estem parlant? Holanda, Amsterland Ara volen que es digui Països Netherlands eh? baixos. Països baixos No, però ara els holandesos Home, volen, volen, si estan fomentant amb... que es digui Netherlands bueno, El cas és que eh, està casat amb un, amb un holandès i el seu fill, que es diu Jos és un fill així molt guapo sí. que toca el baix des de fa 3 o 4 mesos amb un grup i, i s'acaba el programa eh, i fan una versió i fan una, fan una jam tots uh -huh. i el Catalonski, que no sé com se diu Catalonski, oi, ja ho has dit. El presentador, el presentador com... està molt bé perquè ell és un expatriat del seu país, o... però que parla català i és és? Músic. És? No sé, que és rus. em sembla que és noruegu. És Catalonski, roc, catalonski. Un deu ser, un ser un rus. De... De, no. com ternau, un de com tornar, un camell da com tornar llarg, sí. És com una espècie de, com es diu, el, és el nom, finlandès no? o és com el Gerard sueco. Quintana, però del seu poble que allà queda millor portar el cabell llarg. Ja, ja, ja. Però el Gerard Quintana molt orgulls que ageis d'allò, però vull dir, ell queda bé ja hi ha escoltat el Gerard Quintana, no he posat cap dia encara. I no, i l'altra dia han tret disco, eh? Doncs vaig enganxar-la per YouTube que feia l'anunci i vaig dir, va encantar. Jo és que sóc fan amb el Javi, no ho sento. Bueno, va, segueix parlant. El cas que toquen aquesta cançó, que tots, tots, tots... Coneixem. Coneixeu. Que no és altre que... Però que ningú coneix... Qui la canta. Com es diu el grup i com, com es diu la, la cançó. cançó. Va, posa-la. sorprèn -nos. Es diu... O ens el esperem... Oh, o no, posa-la. Si és igual, a... no, home, però és que Li ningú ho sabeu. al final de la oh, cançó? sí. Sí, sí, sí. Bueno, fem-ho després la... sí, sí, sí. dispara va, que això és funky, del bo i vinga mor a l'esquelet Vienen. Com es diu el grup i com es diu la cançó? El grup es diu de Doobie Brothers Doobie Brothers I la cançó es diu Algo així com A mi em sona, eh? em sona d'algo de... No, perquè semblen els de Blues Brothers No, no, no, no per això no, A mi em sona de Doobie, que sí? que sí. doobie, doobie. I el... la cançó és així com Long Train Running No? Ho dic bé? Uh, long Train Running Official Video és l'oficial vídeo pues, semblava que hi havia una base de chumba-chumba però no potser sé. és així no ho sabrem mai, no ho sabrem el, mai. el youtube eh, no saps per quants filtres pot haver passat però el cas és que ens ha mogut l'esquelet no? sí, bastant sí. Sí, sí, molt bona molt bona tria molt bona pesca uh, uh, avui com que el Ramon és uh, l'estrella altra vegada el deixarem pel final que ens, que ens doni no, no, no, l'explosió no, no, no, final Eh, jo, sortint-me una mica per la tangent, bé, bueno, tampoc tant, eh? però com que ho lligo així una mica amb calçador, perquè la que és un personatge mm. més que irreverent, políticament incorrecte, eh, però ha sigut el, el, el, la cimera aquesta a Madrid. Sí, del clima. I les mandangues, i, i res, és una cançó una mica per, per reforçar la idea aquesta de... De, del clima i el medi ambient, però bé, bueno, des d'una visió molt, molt essencial, eh, molt jamaicana. <laughs> uh, <laughs> I uh, anem amb un tema energètic que es diu up "Mashing up the world. Mushing up the world. Perquè com ja ens ha demostrat l'Andrei, la protesta no va deslligada de l'energia, la diversió, el ball, la dansa. Ho hem de fet tota l'hora. Qui és l'artista? Appleton. Appleton. I això s'ha D'aquesta manera. And then you care Mention of the world out there They know them have fit the moon And still want to wash it Mention of the world out there That's why you burn eagle And the dragon and the bear Mention of the world out there As if they don't care As, as if, they if they don't care, care yeah. I hope I found salvation To my revelation Because yeah segregation want nation, with them this I saw food and lemon stem rest the fire is amazing to burn them all out of my mind y'all see that no hey tell them same and I know with them yo oh i'm rush the fire really alright with them you know let's just ride with them you know see we in a different class on so couldn't come with them man Fishing the world. I seguim endavant. Sí, jo per fer-vos-ho fàcil us deixo triar, no, no us deixo triar altre cop. I mentre trio jo, la meva pesca d'aquesta setmana molt buscada dintre de tota una cosa que ha passat, eh? entre pescar-vos fit o pa, he, he buscat un escoltat tres concerts en directe, per tant són unes sis hores o de... Música més el que passa a l'Eator. Bueno, cas, em havia triat vàries, al final no posem fitopides. I fiquem el que he estat seguint escoltant aquesta setmana, que és el meu descobriment més recent, que és el Salvador Sobral i la seva germana. I en aquest cas, poso només entre dues calsons de la germana que m'agrada molt i moltes d'ell, trio aquesta que suposo que és en anglès. Espera't, uh, no l'hem baixat aquesta. Sí, l'hem baixada, a Day Qui? of Sun. No, no sí que l'havia ambaixada, però, sí, amb però jo te l'he dit abans. No, que hem ambaixat la del Jorge Drexler. Doncs em va posar la del Jorge Drexler, ja el posarem l'altre. Clar, si ens has donat sí, sí, a triar. Sí, doncs Drexler ja està. Doncs, tres, sí, no? perquè, a, més a més la cosa ara us explico com va les, el que fem. És que Ramon, no pots ni amb tu mateix. <coughs> amb mateix. És que... I, seccions... que, I quan no arribes no, ens dones a nosaltres a ja... triar. No, Perdoneu-me, perquè se sap que les seccions com van, i llavors només hi ha intervenció d'ara, només de jo, veu meva i veu de l'Oriol i l'Andreu als mandos. Valent? però jo explico perquè el públic també sàpiga on ens en anem. On vas, dir, què fe, a, què fem? Com, com que el programa va dedicat al meu pare, i sí. us, busc... ara ficarem una, can... una reinterpretació a la nostra època i de la nostra generació d'una cançó clàssica de Luis Eduardo Aute, que és un cantautor que no he descobert gràcies al meu pare, però que és de ser de la seva generació. Per tant, sentirem una cançó d'Aute de... cantada per Jorge Drexler i aquí passarem a... hi ha plaques de carrer... Ai, hi ha plaques de carrer. Passarem a un... A un a barregem plaques de, plaques de carrer, que sempre ha sigut una barreja de lectures, la placa de carrer i... uns mm. altres diàlegs que no sabem què són, que fem l'Oriol i jo, valen? Per tant, a partir d'aquí hi haurà com un silenci, l'Oriol potser presentarà les seccions si passem a plaques de carrer o no, però hi haurà lectures i diverses músiques, i ja està. I Molt comença amb la cançó, que a més a més, perquè veig la cosa va lenta i comença amb tempo que pugueu anar-vos... Uh -huh. es diu Anda és la teva pesca. Banda, sí. Jorge Drexler. Oute by Jorge Drexler. Que sona d'aquesta manera. Jorge el vestido las flores y las trampas ponte la desnuda violencia que recatas y ven a mis brazos dejenos tan Bona nit, Ramon. Bona nit, Paputxi, estimat. Descansa. Bon dia, Ramon. Em va agradar anar amb tu i l'Andreu a la Filmo. Gràcies mil. A mi també molt. Hem de fer-ho més sovint. Yes. Qui us ve avui? Bon dia, pa. Avui ningú. Ja està tot lo dels industrials fet menys la reparació de lavabo que ha de fer l'Antonio. Ah, no, falten la porta d'entrada al pati de fusta de reixa de Cordió per la mateixa porta, el tancat de ferro i vidre de lavado al costat de la i petits canvis en els armaris amputats de les habitacions infantils de dalt. Ah, molt bé. La Tane escrivint la PAC de la UOC ara mateix i després o demà vindrà i seguirem netejant i penjant els quadres del menjador i la sala d'estat de la 159. Ramon, les fotos ara les veig. Ja vingut a arreglar l'UVC a l'Antonio. Crec que va fer una forta reparació. No, no ha vingut. No sé quan vindrà. La Tania ha amb ell per telèfon al matí. Li ha dit que a ell que no era urgent. Ah, com que veia el lavabo com col·locat... Bé, ho veig molt ben decorat. La, La decoració et queda molt bé. Ja m'ho ensenyaràs al natural. Que estàs trist. Sí, ha quedat molt ordenat. Estic molt content. Ja ho tinc tot penjat. Molt bé, pensava que estàs trist. I les jaquetes ordenades, també. Un 10. No... no, gens trist, al contrari. I la Tanya també està contenta. Capítol 2. Tindré que venir a buscar per per aquest... És que crec que m'han faltat dos o demà vaig a veure-la doctora Ortega. Bona nit, Ramon. Bona nit, Peputxi. Bon dia. Bon dia, Ramon. Bon dia, Peputxi. Bon dia, Ramon. Quin pla tens avui? Nos, anem al clínic. Ara vindrà la Tania i farem el tractament del cor que l'estanteria antiga de dalt. Ah, ara pensava que estàvem a dimecres. Que ho faci sense el llibert, que el llibert no ho olori. Les olors d'aquests productes... Les olors... El llibert el deixa la guarderia. Ah, molt bé, em feia patir. Que esteu a Quevedo. Ja tornem de Barcelona. Tot bé? Estem en el programa de ràdio. Ah, pensava que estaves amb la Tà. Ramón, gracias por añadirme a la migdiada. No te he llamado aún porque el giro que está tomando mi vida no me permite ni respirar. Prometido que nos vemos antes de Navidad. de carrer No passis por, no passis por per ningú, que ja no... Que es fa invisible els teus ulls, això ja ho saps. Que es fa invencible els teus ulls, i això no es fa. Però si el que toca és obrir la finestra, que s'airegi la fumera que viu amb tu, se t'escapi la rialla de peça, se t'espurni com a màgia que fa de tu. Que camines amb un pam sobre terra o aquí quan... i mitjaderos, a mi m'agradaria que posessiu, no sé si l'heu posat ja però bueno, un tema del Jimi Hendrix que es diu Hey Joe que em sembla que surt a la pel·lícula de, de Dreamers del Bertolucci vale? Vale, moltes gràcies perdó, corregeixo o bueno, si no aquest el de Hey Joe pel pròxim programa però no, poseu no estiguis trista de Ix Gràcies. Bé, doncs això era No estiguis trista dig i això són plaques de carrer uh, que avui el Ramon ens presenta, ens desvetlla, ens desvela i ens apropa. Londres, viernes 12 de diciembre. Querida família. No tengo nada que contarles. Hace frío y oscurece a las tres y media. Me conformo pensando en cómo se divertirán Carlitos y ha desbaratado del examen. Espero que no descuide el inglés, pero claro que estudiar en el verano es un desastre. Mamá, en la carta me preguntas de Tina, la hija de Luigi. Pobre chica, es muy, está muy enferma de los nervios. Los tienen a mal traer. Por desgracia, yo le noto el mal muy avanzado. No solo tiene nervios, sino también pérdidas de conocimiento, etcétera Casi nada. Toda la familia no sabe qué hacer ni qué decir porque en el momento menos pensado toma algo y se encierra en la pieza. Tienen una gran cruz con esta chica. Una lástima porque cuando está bien es muy simpática y trabajadorísima. Tonsils son amígdalas. En cuanto a los negocios de Luigi han dado un gran paso adelante. Vendieron el campo de Chivello y compraron otro cerca de Cremona, que es una ciudad bastante grande. Felicítala a la rana por ser amiga de Prosperi. Romano Falluto. Al principio actuaba como un gran protector y después, cuando vino la orden de la nueva dirección de relegar los extranjeros a un segundo término, no me miró más. Fue él quien quería firmar mi corto Remember 23, 24 y 25. Tengo tres fiestas al hilo. La primera creo que será buena de veras. De las otras, desconfío. Un amigo estuvo en una fiesta con Vivian Lake. Dice que está re loca. Habla sin puntos ni comas, todo de corrido como una boba. Parece que la van a tener que dormir por 10 días. Es un tratamiento que le hace de vez en cuando. Cuando le vienen estos atláticos chupa mucho y se infla. Está hecha un chiste. Hoy se va de vuelta a Estocolmo del muchacho sueco que alquilaba parte del departamento. Últimamente nos llevábamos muy bien. Lástima porque era un elemento positivo en la casa, muy optimista. Vi una de inmar Berman, que me gustó muchísimo. Frutillas salvajes. La de Comandé Amor la vi en París. Me gustó mucho también. Bodry, una comedia teatro con Célia Johnson, completamente fuera de papel, como una gran dama con esa pinta. Y Joan Greenwood, la reina de las espiritadas. Bueno, besos, Coco. Again, Lady Gaga. <tose> de ella, mm. qui font beser Henri qui se perd sous sa plouche Voilà le pot dresse en rétouche De la mochelle J'appartient L'aviós. Viena, divendres 16 del 12 del 1960, nit, ninons. Més capat de la grip, el redoxó, pres a temps, és infal·ible, almenys per mi. El l'ombaga ho ha durat una mica més, però està gairebé liquidat. El perill a Viena són els canvis imprevisibles de temperatura. Després de la nevada va venir el foen i la temperatura va pujar molt, però avui tornava a fer molt fred. La feina, com ja era de suposar, augmenta. Avui ha arribat amb un document de 100 pàgines i per la setmana entrant n'esperem molts més. A la secció som cada dia menys, Avui ha començat les vacances Collar. La setmana que ve se'n van Possa, Erzberg i Alonso. Em quedaré sol amb tres traductors durant dues setmanes. L'any passat va ser igual. Ahir vaig anar al cineclub i vaig veure Roma a xità aperta. No l'havia vista mai i és encara una pel·lícula esplèndida que fa molt efecte. La Magnani és extraordinària. Ha perdut molt després. Demà telefonaré. Tinc ganes de saber com ha acabat el Premi de Barcelona i tu ja deuràs saber alguna cosa. Hauràs vist almenys la vanguardia de dimecres. Si no t'han dat el Premi o s'han equivocat o algú ha escrit una novel·la de gran categoria, però ho dubto molt. No sé per què no m'escrius. Espero cada dia carta, tot i que amb el temps fa que, no que fa que no m'escrius ja hauria d'estar una mica desenganyat. Escriu-me. No comprenc en absolut. Una bona abraçada. Joan. Me, <fixi> and and voler, temes, my family, Aquí ella en el videoclip, podeu YouTube, ensenya un tatuatge que porta al braç dret, a la braç dret, duna trompeta i posa Tony Bennett. I el Tony Bennett li feina el homenatge dels 90 anys and really changed my life from black to love Liena, divendres 1 del 12 del 1961, migdia. Ninons. Tal com t'he dit aquest matí, espero que m'enviïs de seguir d'algun dels capítols de La mort i la primavera que ja tens en Treballa amb calma, sense precipitar-te i, sobretot, sense el deliri d'acabar la revisió de la novel·la com més aviat millor. No hi ha res que dediquis dos o tres dies a refer algun dels capítols, et sobra el temps. Aquesta novel·la pot ser molt bona. La impressió que deixa l'ambient és més forta que Colometa. No sé per què, no em puc treure del cap al poble, la muntanya partida, el soroll del dia, el ferrer, com si es tractés d'un d'aquells somnis inexplicables dels quals un recorda el cap de molt de temps. Això demostra la qualitat i la força d'evocació del que has escrit. En aquest sentit, la mort és més impressionant que Colometa. Avui se m'ha acudit que el llibre hauria guanyat encara si el protagonista, és a dir, si la persona que parla fos la marastra i no el fill, si fos la marastre la que en el primer capítol passés al riu, etc., sempre t'expresses millor i vas més a fons quan el protagonista és una dona Columeta, la Salamandra, les dones i els i noies de Serafina, la Mainadera, una carta, etc. Ara no es pot modificar perquè s'hauria de refer massa cosa i modificar els problemes potser pensat així sota la influència encara de Columeta que és una obra mestra sense atenuants però no convé enfocar les noves coses pensant en Columeta perquè t'exposaries a repetir-te inútilment La mort i la primavera plena de símbols inconscients, diferent, inesperada, pot ser tan important com colometa. I és molt dir. Una abraçada. Joan. El sopar El sopar de duro. La fortuna començar a girar-se contra els arrendataris fa cosa de quatre generacions. Quan van arribar de Sardes, capital del regne de Lídia, una mena de botonets de metall, barreja d'or i de plata que portaven gravat una cara del cap d'un lleó amb la boca oberta com si volgués mossegar-te el dit. En deien starters i van ser les primeres monedes que es veien a Efes i que en pocs anys s'escamparen per les ciutats gregues i per tot el món conegut. A partir de llavors els afesis feien servir monedes en els intercanvis de productes. I com que les monedes no es fan mal bé, com sí que passen els aliments i són fàcils de guardar i de portar al damunt, tothom en volia acumular. Els propietaris de les terres, tots ells de la tribu dels auupàtrides, van obligar per llei que els pagesos paguessin l'arrendament amb diners i no amb els fruits del camp com s'havia fet sempre. L'arrendament de les finques quedà establert en una quantitat determinada d'estàrters, tant si la collita havia estat grassa com magra. Les collites variaven com de costum, que el mal no va venir pas d'aquesta banda. Va ocórrer que la circulació de la moneda activava el comerç i com que els vaixells portaven a efes, mercaderies de fora, els fruits de la terra van baixar de preu, fins al punt que l'avi d'aquesta que l'avi d'aquesta riba, amb la venda de tota la collita de l'any i del bestiar engreixat, amb prou feina si podia pagar l'amo. A l'últim s'endeutà, de tal manera, amb el rei Efes, que per poder fer-hi les paus li hagué de lliurar la casa, les finques de d'assecar, i ell mateix i la seva família com esclaus. Al pobre home li va faltar coratge per suportar l'infortuni. Desesperat per la pèrdua de la hisenda i per haver empès la família l'esclavatge, es llençar de cap al mar. Déu-n'hi-do. Doncs, eh... Sí, déu nhi Això són els sopars de duro. Ah, bé, bueno, escolteu, abans de començar, vas dur un, un principiament que situar la gent amb, sí. el, amb el que és plaques de carrer, perquè hem fet, hem volgut fer-ho molt Radio 3, però explico sí. què hem llegit fins ara. Vinga. La placa de carrer... Ah, no, i recuper... veu, veu dir la solució a la, poes... a la que era la, poetesa de la poeta o poetesa de la setmana anterior a la que no vaig venir? Veu no. donar les solucions? No. Sí, ho vam fer el mateix programa. No, no vam ho vam La MMM? No ho vam -ho. no ho vam dir, la Maria de Mercè Marçal, no ho dir. No ho vam vam de, dir. Maria de Mercè Marçal no... Era Maria Mercè Marçal, la plaça està a les termes, però la primera i última poesia no eren de Maria Mercè Marçal, per tant heu de tornar a recuperar el programa número 12. 12. La primera i última poesia no som d'elles, per tant, aquí queda el dubte, per tant, escolteu i ens ho direu. I això sí que hem, el que hem llegit avui, en canvi, era Pere Quart recuperar-lo, perquè és el centenari de la Colla de Sabadell, i ja que no he aconseguit trobar poemes d'Armà Noviols. Hermano vale, Viols és a la placa de carrer aquesta setmana que també forma part del grup de Sabadell va estar molts anys avui a l'estranger Bordeus, Bordeus no, em sembla que no Bordeus, Viena, i va ser el nòvio, amant amic, amic amat de Mercè Rodolera ah, a qui ah. li diré aquesta carta aquesta carta que he llegit aquestes eh? dues cartes que he A ara Mercè Rodolera, Hermano Viols des de Viena de la mort i la, I la plaça d'Arman Viols la podem trobar al barri situat sota Can Déu a l'esquerra, però hi ha, hi, ha la, hi ha el carrer Hermano carrer Viols el podeu anar a veure i llavors llegiré, com per, per, perquè a qui veieu que li, li, li, li comenta molt estilísticament, etc., tant les novel·les de La plaça del diamant com La mort i la primavera, que Dubre, lamentablement, els que ho vau sentir directe que veu sentir i els que no, no, perquè no es va quedar gravat, va llegir un fragment de La mort i la primavera, que és un dels últims llibres que ha llegit. I després, per recovardar tant a Rodoreda com al grup de Sabadell, com a Manu Oriol, tancarem el programa amb un conte curt de la Mercè Rodoreda, que podeu trobar al recopilatori, Semblava de Seda i altres contes, que es diu al billet, però això serà al final del programa. I com sempre fem a Plaques de Carrer, introduïm un artista introdueix a la secció un artista, un artista local, en aquest cas el grup és multi multicatalà, però i tenim el nostre estimat i amic Albert Freixes, Albert Freixes i és el grup X, amb... no estiguis sola, em sembla que no estiguis trista. Ens ha que ens ha, que ens, ha, ens ha lligat perfectament amb la petició de l'Anna eh, d'aquesta setmana. Doncs eh, bé, heu, heu escoltat el fragment aquest sobre l'origen de la moneda en el món grec? Sí, l'hem escoltat. No, no han canviat gaire no, les coses, sembla? No, allà va començar tot. Sí, bueno, allà, a Grècia, va començar en aquell moment. Va començar a molts llocs en diferents moments, però, però no ha canviat gaire, no? O sigui... No. Eh, els diners, aquesta cosa que, tan pràctica per una banda, perquè no dir-ho, té sentit en certs aspectes. Bueno, ara estem tornant una mica a l'altre... No? Ara s'està estilant una mica el canvi l'intercanvi, inter... no? Clar, que hem fet ara, que mi m'heu deixat fer en aquest moment de fer tantes intervencions en aquest programa d'avui perquè per, per... en comptes de cobrar diners. Correcte. Haver molt bueno, no, els, no els haguessis cobrat eh, de cap de les unes. Sí, sí, sí, sí. No va... jo ell, volia, ell, ell volia pagar-me. Jo li volia, li volia pagar, pagar li dir, clar, les és les les la seva feina. penjar quadros. Des sí, però volem, volem, uh, aviam, des d'aquí Volem, aviam, des d'aquí Anuncio com a petjador de quadros oficial de, sí, de, de la ciutat de Sabadell interiorista, sí, de El curador. que és que eh, jo crec que li has de pagar igualment Si li volies pagar perquè no té res a veure No Pots té no, cap mena no, de no, connexió sí, Però l'intercanvi no? si que no té cap mena de sentit És això, i tant jo vaig Però dinar, si tu hagueris fet el programa de ràdio igualment Ramon. No, però bé, no, això era conya del programa de ràdio era com semiconya Però abans em va convidar a dinar Això sí que cobro el dinar Bueno, val, et dones per pagat pel moment pel moment i pel dinar i pel fet de poder-ho fer, que em fa molta il·lusió bé, fer molt bé, ja arribarà el Ramon, el Ramon, el Ramon és, és un home un home que té una, no diré una baixa autoestima perquè no crec que sigui així no, ara la però té una, una, una autoestima no sé, no, fluctuant, ni, ni fluctuant és que és com a la, a la vegada diverses coses jo sí. crec perquè és un home, com podeu comprovar, amb una, amb una memòria i un coneixement extraordinaris, ordenats a la seva manera, que aquesta és la gràcia, i eh, eh, que us pot ser eh, de molta utilitat no només per penjar quadres, sinó que per ordenar-vos la vida és estèticament, no mateix, èticament sinó estèticament però que, uh, bueno, sí, sí, és un des, pou sense fons des d'aquí uh, fem una recomanació, una crida un, el que sigui per... t'ofereixo uh, petjar quadres, a tirar el color de les parets a com reordenar la teva bueno, vida part, de l'espai que vius reivindiquem perquè... els talents més enllà de... més enllà de l'academicis no, procurar-te a de... la casa és, sí. un, és una nova teràpia també sí. per ser una nova teràpia i es més enllà, enllà dels de ordres establerts sí. Sí. Perquè, perquè, eh, perquè precisament jo crec que aquí som tres exemples eh, amb els nostres més i els nostres menys eh, que, eh, que no acabem d'encaixar amb els ordres establerts. No? Però sí? com tanta gent, per això és que sí. vull dir. I l'important és no intentar entrar en el patró. Sí, sí. És que, clar, Però de talent n'hi ha. Sí, sí. Uh, es poden fer moltes coses a la vida, no cal entrar en el patró. És així. I bé, eh, què... Què que us ha suggerit? Què us ha suggerit eh, el text? Ben això, eh? a mi em suggeria l'intercanvi, passar a una altra cosa a un altre sistema. Abandonar a la a moneda la, i, sí. i fer, pr pr pr promoure l'intercanvi. Sí, l'intercanvi de coses, sí. sí. Jo no a sé saber. fins a quin punt o sigui, abandonar la moneda no sé fins a quin punt perquè en certes situacions és molt pràctic. Sí, home, que passa el, el que tema o si sigui, hi ha una cosa per l'altre extrem. Exacte. I el que sí que fa l'intercanvi és que tu et plantegis el valor de les coses realment i el valor posant-'lo en el lloc de l'altre. És a dir, eh, l'intercanvi t'obliga a pensar en què és el que l'altre valora per tu poder eh, oferir-li. En canvi els diners. no, els diners no? són diners i és indistint. Llavors o sigui els diners passen per sobre de tot, o sigui, esborren el valor de les coses en, en, en segons quines situacions. Um, i, I ara estem en un punt que l'esborren de tal manera que ens acabem comprant un munt de coses que que al cap de poc d'haver de tenir-les ens adonem que ja tenen un dit de pols. No? Uh, Bueno, jo crec que no seria cap de, el cas de cap dels tres, no? No, bueno, no, i sí perquè tots acabem entrant a la, a la roda d'alguna manera no? Jo no estic d'acord el que passa és que en comparació segurament nosaltres vivim... Jo vinim... no entro a la roda, el Ramon em sembla que tampoc. Bueno, no entres a la tampoc. roda no, però bueno, sempre caus amb algun, algun caprici amb algun... Com quin? Quin ha sigut l'últim caprici en el que has caigut? No, no ho sé. No en tens I... No, però és que no és perquè un caprici eh, és, és, és la forma de viure també. O sigui, quan vius a la ciutat... o sigui, en el moment que t'aniries a fer una volta pel bosc o, a... o arreglaries alguna cosa de la casa perquè si visquessis al camp sempre hi ha alguna cosa a fer, com que no tens res a fer, doncs o te'n vas al cine o te'n vas a fer una copa o te'n vas a fer qualsevol cosa que implica consumir, implica aquest intercanvi eh, que, que té els diners com a frontisa que és eh, el, doncs, per omplir el temps, per, per, per satisfer un, un, un moment d'insatisfacció, etc. etc, etc. I crec que tots en algun moment hi caiem. El Però anar que... a fer una copa, per exemple, vas amb gent, és un acte social. Bueno, I, anar no. I anar al cine és un acte cultural. Són, bueno, són, no, no és són, tan definit com això. Que no dius. són exemples de consumisme, jo, jo crec. Eh? No, no, és consumisme, no, no, és per que... exemple, la gent que va al cine i s'ha de comprar les palomites gigantes la coca, les sí, xutxes no sé què. això ja, ja entraríem en el... Entenc el que vols dir, no? El que em refereixo, sí, sí, estic d'acord amb el que dius però les coses no són tan definides és, sí, pot ser un acte cultural però a la vegada també és l'altre la, també sí, m'explico o sigui, hi ha un intercanvi de monedes està clar. Sí. i no crec, vull dir, al final és... El és el context que ens hem trobat en tot cas eh, podem eh, actuar no, i està clar que no crec que nosaltres siguem un exemple dels, dels patrons no? però bueno, això és igual bueno, no. diu encara haver-hi una altra crisi econòmica sí, sí sí però el significat està dels punt, diners està no? punt de petar, això, eh? al final, mira tu el, crec que era dels primers programes que quan et vam fer el Sí, clar, el perquè qüestionari, jo més, més just que un... El que et preocupava, que era? Els diners. Sí, sí, perquè no arribo... Però cert, encara no t'hem fet el qüestionari tu, no? Ho deixem, no. Pel, ho deixem pel dia del de, programa de Nadal, que serà el Nadalenc, perquè hi ha una secció nova que és la que farà... O sigui, ara, jo, us, jo com que, com ha dit tot el programa d'avui, us explico el que anirem veient, escoltant, i és, abans del final, abans del, del, del, del, de la lectura final del conte de la Mercè Rodoreda sentirem una secció que inaugurem que durarà només aquest mes, o potser el gener, també, els principis, perquè és el de festes, que és cançons nadalenc, fetes ex de Nadal. No vol dir Nadal estacionals, o sí, i en aquest cas jo n'he portat una del 84, ¿vale? I Ens, fa, ens, ens falta fer-ho de Rocset. Ai, per favor, clar, ens falta això. Home, clar, clar, clar. clar, clar. Fem al final. Clar, clar, clar, clar. Sí. Tot final al final avança bueno, això, sí, sí. En fi, no sé. Uh... Tu què en penses, això, Ramon? Jo al l'intercanvi bàsicament és el que m'interessa i el, el, el que passa que bé bueno, l'interessa, però a les monedes les acceptes per tot el que puguis ser i tant no Jo crec que es pot combinar l'intercanvi amb les altres coses, exacte, sí, perquè no podem deixar de de funcionar amb targetes de crèdit per poder comprar, si voliem viatjar no, diners negació, en no? en certes situacions. Exacte. Però... Després també hi ha el diner fictici, bueno, fictici... Tot el diner és fictici. No, no, hi ha el diner material i hi ha el diner uh, com anem, uh, uh, digital, Digital, correcte. Sí, però en el fons sí, no, per és per el diferent, eh? això, no és mateix, tan diferent, No és tan diferent perquè el diner en si mateix... És mateix inversió, no és el per això, mateix, no no ser, no és és el mateix eh? perquè hi ha molts comerços que cada vegada que pagues una tarjeta hi ha una comissió i això se'n va als bancs. Bueno, molts, sí, sí, però bueno si treus calés d'un caixer que no és el teu també et foten una comissió Per això, que el diner material té un, un altre valor que no té el, el de la targeta Sí, ah, jo o sigui, jo he de dir jo que... Jo us vaig dir que em vaig canviar de banc perquè el banc de Sabadell no, em fotia sí, sí. alguna són cosa d'allà de, cada, de puta, cada vegada que pagaven dir... targeta Són fills de puta mm, ah, Jo he de dir que posats en com estem ara a, o sigui, a, a mi el que em fot també és de dir, val Ara funcionem amb els diners, funcionem amb el paper moneda i tot el que vulguis. El que hem fot és això de les comissions, o sigui, eh, si funcionem així, s'ha de poder funcionar amb targeta a destajo, o sigui, el que no pot ser és que, eh, que diguem consum, gasto, tot, o s'ha sigui, de facilitar el consum i llavors quan vagis a fer transferències, quan vagis a pagar amb targeta, encara que siguin 50 cèntims et posin problemes. Ja puc estar més o menys d'acord amb, amb, amb el tema de, dels diners i de com es funciona però ja que funcioni, funcionem així siguem coherents o sigui, jo, jo ja funcionaria amb targeta directament jo, t -t tant que parlem d'això del pagar, dels diners i tot plegat jo portava un tema pel sopar de duro que lliga una mica bueno, si vols l'afegim eh? obre un meló robar Home, no sé Home, entra, en, caixa en, caixa en caixa perfecte Perquè l'altre dia va venir el Ramon A penjar quadros Que ho fa d'una manera fantàstica Té un criteri d'allò espectaculars. Gràcies gràcies. I ens faltaven visos d'aquests d'Ela Per penjar els quadros i Com Els callates, que es diuen sí, I vaig anar als xinos A buscar-ne Però resulta que el xino del costat de casa És un es... concepte d'un sol ús no, no, no, el xino del costat de casa eh, eh, Tancen com que tanquen? Tanquen, encara que sembla mentida, un xino tanca. Comencen a tancar xinos? Tanquen un xino. Jo li vaig preguntar un dia que estava en liquidació del 20% de descompte i li vaig dir Ferrais? I em va dir sí. Diu, ¿por qué? Diu, tienes que saber? I em vaig sí. quedar em vaig quedar quadros. Però sí, vaig, sí, tienes que saber. Tienes que saber, i vaig dir, no, no, no. Bueno, total Com que vaig... vols dir tienes que saber? Tienes que saber. No, va, no va continuar? No. Estava esperant, estava esperant la reflexió Tu tienes que saber Bé, bueno, total, que quan vaig a comprar els, els... com en dius? Va, un home al mòbil i l'altre mirant la pantalla No, no que, sí, que quan vas a comprar il·les, il·les, alcaïates, les alcaiates Les alcaiates si vale, hi, hi havia una cu increïble perquè sí. el, el descompte ja estava al 50% Total, que em vaig fotre les alcaiates a la butxaga i vaig sortir vaig robar la friolera, valien 75 cèntims. No em diguis que et vas mangar les alcaietes. Vaig... Perquè hi havia molta cua. Hi havia una cua potser de 30 persones. I els, les alcaietes valien 75 cèntims, amb el qual el 50% de descompte em vaig mangar uns 37 cèntims i mig. Bueno, sí. Vas fer una... no, el que passa que, a veure, és, bueno, és, és com robar el corte anglès, robant un xino, vull dir, saps? Jo que, vull dir, no, hi ha les, no, no és el mateix perdona, no el no, mateix, hi ha una gran diferència oi? que són els preus del corte cortinglès i els preus dels basar vull dir que basarxinus jo ho entenc per la cua, però jo amb basarxinu no robaria perquè els preus que hi ha ja és que hi ha ja no, ja pots po comprar pots, però el, com el cortinglès jo, si fos adolescent crec que és una etapa que tot adolescent jo mira que sóc, he sigut poc rebel he sigut molt, molt pitjor després i, em, i per això li, i, li dic el problema al meu pare perquè sé que és un fill difícil i em sap greu però que he sigut rebel després L'etapa prèvia, quan no era rebel Però sí que vaig robar dos o tres cops Casets i, I jo sempre no em va robar el mateix Casets i, i DVDs no hi havia Vull haver accesses del corting Em van enganxar un cop I Llibres, em van enganxar un cop I llavors jo no vaig tornar a fer Però ho he fet tres cops Però tota to, to, to la sèrie de passar, jo crec Han sí, sí. robar el corte En robar a ja la petita botiga, el petit comerç a robar com Les el pues... Mario Conde a robar com els corruptes No Però com a, com a experiència del tal On ho has de fer és el cortinglès i, i, i, És el meu anunci aquell Home, em va a i... regalar una colònia tot al Corte inglès. Ah, però això treballava, això no ho expliques, perquè això no no contar. D autres, d autres tu vas contades. que treballar al Corte Inglés. Sí, he treballat dos nadals al Corte Inglés de Repunner. No, va treballar dos nadals de Repunner de UPDs. Què va passar? L'últim dia de, de després de Reis, o sigui del 6, es prepara ja fins a les 12 de la nit la campanya de rebaixes, uh -huh. En aquestes que jo els estava ajudant però era fora del nocturn, perquè el acaba les 12, ells van seguir treballant fins a la 1. Jo el trobo, seguia jugadant a preparar els llocs dels DVDs i tal, les de, DVDs de de cop pujo dalt i en 10 minuts havien marxat tots, però és que jo el meu magatzem de DVDs estava a baix de tota l'última planta del pàrquing, a la tercera, i compartia un espai com aquest de l'estudi, que són 8 metres quadrats, compartíem espai DVDs i perfums, però de perfums només, els perfums que només són, són per fer servir de mostra. O sí, per tant, sense, paque, sense, sense estar mal amb, amb la salofana, amb l'altal, estan amb uns, amb, uns, amb uns paquets blancs. Mm -hmm. Per tant, no serveixen per vendre. Està prohibit uh -huh. la venda, a més ho posa allà. Ja sí, els altres dius, si ho posarà, prohibit a la venda. I jo, al sentir-me tant, com dir-t'ho, decepcionat quan a nivell amistat laboral d'un mes amb els del Corte Inglés, em vaig robar perfums per tota la família. Això vaig fer. Ben fet. En eh? el 2003. I l'Andreu allà va tenir un Jean-Paul Gaultier, la Carme Malaguer, un, un, un Jean-Paul Donald, el meu pare un semi-àquem, la mare un Narciso Rodríguez mujer i jo un Narciso Rodríguez hombre, que simbola el meu perfum, és el meu perfum. El Narciso Rodríguez hombre. <ríe> També m'agrada l'Hermès. Però... <ríe> Roba el cor d'Inglès. Sí. I tu robes o no, Andreu? Uh, pff, algo he fet, però ara... Ara fa temps que no, no, no recordo. Bé, quan... hi, ha, hi ha el moment aquest que portes la, la, la, la, la, la cosa robada a la butxaca o entre a dintre del paquet o on sigui sí. i has de passar pel detector de Sí, Aquest és un moment de, de sua freda. Mira, eh? és que ara m'ha vingut una, un record de, mm, un robo involuntari. Involuntari? Però sí. no és un robo... Mm, vaig no, estic anar... com teu, que t'ho va vaig... no vas no. no, fer involuntari No, acusió, sí, aquest dia però, home, però home, ho va fer conscientment de Conscientment, però perquè estava a veure En el meu cas En el meu cas és diferent En el meu cas, el que recordo L'últim que recordi ara uh, Vaig entrar a una famosa Cadena de roba d'esports uh, O sigui, de cablons De cablons uh, I hi havia una, unes burres Plenes de coses de rebaixes i em vaig penjar una cosa a l'espatlla, que vaig trobar allà, barata, me la vaig penjar a l'espatlla. Vaig comprar no sé què, vaig anar a la caixa, vaig pagar amb allò a l'espatlla. Ah, va, que t'entenc. Amb allò a l'espatlla sí, sí, vaig sí, sí, pagar sí. una altra cosa que havia tu agafat i tal. Tu sempre molt Jeremia Johnson, molt vaquero, saps? Molt look -look. I allà ho portava a l'espatlla, però jo no ho recordo. I quan vaig sortir me'n vaig adonar que havia pagat tot altre que havia agafat, tot, amb allò a l'espatlla, i quan ja era fora em vaig adonar que portava allò a l'espatlla i que no ho havia pagat. Bueno, un I... robatori involuntari. Absolutament correcte. involuntari. Absolutament. En fi, això han sigut els sopars de duro barrejats. Jo conec autèntics experts eh, en el tema... Mm, sí, no cal que... En que dirien claptòmens. Sí, sí, i em sembla que estem pensant amb la mateixa persona. Sí, gent que anava amb un petate de... Un petate, de entrar, un petate militar militar, omplir-lo de roba en el Berksa i sortir corrents amb totes les alarmes jo eh? no tinc la mateixa anècdota exacta al Mercadona no al en fi, en fi um, de um, te queremos uh, posarem uh, com a separador de seccions posarem la petició del Pere Pedrals ah, perquè ah, l'Helena Casas ens ha fet una petició que ha corregit en el meu WhatsApp, sí. no bé, per me l'ha fet nota de veu. Per tant, la setmana que ve. Per tant, Helena... I tenim una sorpresa per dintre del que heu estat amb aquesta setmana. La setmana que ve, només us puc dir que hi haurà un petit semi especial nadalenc dedicat a una de les moltes personalitats de l'Helena. Només puc dir això. Companyia, què tal? Aviam si... Us anava a demanar una nedadala d'en Pau Riva Però escolta, ha no, tant de fred Millor ah. el vento caldo de l'estat de l'Alice ah. Aviam ah. Vinga, petons Gràcies guapo, we love you Som A m'ha agradat molt perquè recordo molt el cinema italià post-Fellini i que sempre és interessant perquè és exuberant, perquè tots quan pensem en Itàlia a qui pensem? I la diem xicolina. exuberància. Chicholina i Sabrina. Hosti, és que és Max Viaggi. Max, ah, Max Viaggi. Max viaggi, no, viaggi no. És Ai, per favor. Oh, que una cosa. T'has de... deixat. És de anar no que et revisi en el com tema. Vicenç, no? No? Jo no només volia afegir també que a part de llegir a Armando Biols escrivint a Mercè Rodoreda, la primera carta la segona carta que he llegit que era en castellà també vull que la gent ho no però he donat una pista a la foto que ha enviat. I també l'Alfons Borrell és l'autor de la portada de les cartes de l'Hermano Viols de la Mercè Roderet, i això ho he destacat en el és un programa perquè molt canviant, temps. Eh? Sí, perquè va canviar la informació estètica del programa d'avui. Ja ho he vist, ja. I deixo pel final la foto d'on el meu pare veureu que estava esplèndid en els seus 22 anys i mig, no sé què del 1968, enviaré una foto final no, aquesta no l'enviarem al final 22 anys i mig un altre que també està a la platja sí, perquè vegueu que realment de tal pal o tal pastilla o no de sí. no, sí. tal pal o tal pastilla i ara per fer un homenatge eh, posarem una cançó de Roxette avui sí. que s'ha mort la Mari Fredrickson que a més a més ens posa ja ens, posa ens, tenes, ens obre les... el Nadal no? i, te, i te, espero que ho sàpiga tothom però jo crec que tots sabreu una pel·li que en parlarem la setmana que ve un dia que és on surt aquesta cançó després de, després de 17 anys de lluita contra el càncer no, contra un, un càncer o un, un, un tumor al cap? Bueno, un tumor, un ah. càncer ah, però tumor és igual que un càncer no, ah. depèn no, no sempre però en Home, aquest cas tumor, ho devia ser. Els càncers són tumors. Sí, però ah, els tumors no són càncers. Exacte, no tot, no tot tumor és càncer. No? Bueno, ja... Ua, en aquest sí. cas ho devia ser. Sí, ho era. Uh, Roxet, uh, conegut, conegut, grup conegut per... Bueno, va saltar la oh, favor no, per, per She's Got The Look. Cançons Got The Look. com Join The Joyride. Joyride. Crash Boom Bang. Uh, sleeping uh, in my car I, I want again sleeping Hero... pel no, no, look que tot era irregular, tots ens confoníem, a <ríe> jo m'em passava només que al principi que al lloc d'ella em confoníem els meus rítmics. és que jo ho ho veig com Però una barreja entre Urrítmics i Madonna. Sí, sí, sí. sí. Algú... Ja Chery, I Molt i més fórmula, molt més fórmula. Si és possible. el cas és que hem triat una cançó que es diu i l'hem triat única i exclusivament perquè és balada és romàntica, vull dir l'hem disfrutat a la a i perquè a veure si adivineu la pel·lícula que parlarem una d'aquestes totes setmanes a veure si i aquesta sí que l'endevinareu segur heu d'endevinar moltes les coses pel·lícules. que us que demanem de nosaltres que... i moltes altres que nosaltres no us demanem però també les heu d'endevinar come on obra micros 20 Jo aquest final, jo vaig que m'hingu capa la pel·lícula És aquell final que tots sabem que la cosa acabarà bé, però hi ha un moment previ que acaba mal. Què és aquest? Valent. Per tots sabem, per la película? Penseu que estem parlant de la pel·lícula que Espanya, no és que s'acabi tot que avui aniria amb les noves tecnologies coses. però vull dir que quan la posen a la televisió és, és, és la number one, m'entens? Sí, o sigui, ni que fagin salva medelux, ni que fagin jo no sé qui pregunto, Xe, és el problema, perdonada el del és el cert. number one del cert o sigui, és ah, la... okay. i em sembla que Espanya és un dels que més passa això amb aquesta pel·lícula és una pel·li que ha marcat a tots i no és el Club de les Tres Muertes que també que és la, <laughs> la meitat <laughs> jo no recordo el moment crític que si bueno, podem parlar de quin és, no? No, no, no, no podem mirar, no. El que poden dir per si els catalistes, pel·lícula que acabas de tota la setmana passada, ha tingut nominació als els Globos d'Or, actor dramàtic i en canvi la gran sorpresa d'aquests Globos d'Or, Quintzaquina, eh? No. a part de que ha desbancat Història de Matrimoni ha desbancat en nominacions d'Irishman, que d'Irishman sí que aconsegueix nominacions cantades com han sigut Joe Pesci i Al Pacino, Per. A... i en canvi qui no aconsegueix nominació d'actor protagonista per d'Irishman? Robert De Niro Exactament i tot perquè, el que us diré jo ara perquè hem anat enrere la, la, la pel·lícula hi ha massa efecte digital a la seva cara per quan ha d'interpretar el personatge 25, 30, 35, 40, 45 allà hi ha una intervenció de lo digital que sembla les fèries aquestes del TNX que fan o el Tintín aquell de l'Spielberg que era tot digital yeah. hi ha un problema amb, amb, amb el fet i això, inclou l'Isidre que és el meu referent estètic perquè ell és Porcina, l'Isidre Manil i yeah, Porcí, i tot m'ho va reconèixer que m'ho ha dit, coneixem la seva cara de joves no ens podem creure aquesta cara d'ara It must have been love, but it's over now It must have good, but it's over right now It must have been love, but it's over now And don't leave that waste El, no és el bitllet, però el bitllet de 1000 que havia de fer mil pessetes, de l'època. I aquell, això està escrit a veure, ara t'ho La publicació és una edició de 1962 publicada al cunt del 1980, dins de, de, de, de, de la edició dins del cantó. Quan semblava de seda, va aparèixer per primera, per primera vegada a una col·lecció de la mateixa editorial del 1978, per tant, l'any de naixença del nostre president. i per tant el... Puja, puja. com es deia aquesta... Mari Fredrickson Doncs eh, sí, la despedim eh, la... és una conserva és una, una cantant que conserva la xispa, o sigui independentment de de, de, de si és comercial o no és comercial o si sigui, té una veu en vida té mm. i li hem d'agrair el, el que ens ha donat el eh, que ens ha donat el, mentres hi ha ell, sigut Ella és, és la cantant només, eh? es veu? Bueno, i ell també ell, No, no ell, és ell, és, ell és el compositor de tot ah, bueno. bueno, només Jo però... no, bueno, dir que ell és gay, però no tinc clar Però crec <laughs> I think. Però que, que té vida té... O sigui, et pot agradar més o menys Sabem tots el, el que és Roxet Però és una veu viva I, viva, i, i viva. sincera, o sigui ja. Uh, que bé. aguanta el pas del temps, vamos. Sí, sí, o sigui, en el seu moment era 40 principals i tot el que tu vulguis, però, però qui ha deixat de la seva petja? Jo tingo la informació d'última hora per donar-vos, que és el bitllet de Mil no es desigirà aquesta setmana. El de es llegirà mil... una altra setmana, perquè he trobat que el que he de llegir aquesta setmana és molt més adequat a les ordinances que vivim ara, i és un petit diàleg que tindré jo mateix intentant fer dues veus, perquè és un diàleg a dos, que es diu viure el dia. Vull dir presa, de avui que parlant de bitllets sí que anava bé, però no. Alguna altra que parlant de bitllets de mil. Aquí jo el que vull reivindicar és viure el dia. I molt bé. ara ens sorprendrà la Mercè Rodoreda, perquè he de confessar que jo això no ho he llegit abans. Valen? I llavors després d'això explico que la cançó que sonarà és reivindicant aquesta pel·lícula que ve ser una mica, la pel·lícula per la setmana que hem ficat aquesta cançó d'ara de la Roxet és un clàssic i aquesta em sap greu per ella per l'actriu aquesta i per l'Emma Thompson, no arriba clàssic però és una pel·lícula meravellosa per veure en família o sol en Nadal, que és d'aquestes que et deixa plorar amb satisfacció d'haver vist una història uh, de fantasia, absolutament. Quina és? La, Las Christmas, que és la de les cançons de oh. Las Christmas, del, la del George Michael, amb la Emilia Clark, actriu protagonista del oh. Juego de Tronos, uh, i, no, i no nominada als Globos d'Euro aquest any, perquè em sembla que potser oh. no podien nominar. A veure, començo a llegir, o, o sigui la Van Dijk tenia, No. Sí. Doncs davant night of ficarem una cançó que és una cançó cona, estava ningut un clàssic universal com és We Are the World, We Are the Children, cita per Michael Jackson, que també és de l'època. Aquesta també per, per una, un festival contra la fam al món, van van a una sèrie de cantants, jo crec que la majoria anglesos, que es ensembra veure pel vídeo, que uh -huh. van fer o 84, o van fer o 84, sentirem aquesta cançó de Nadal i després de la cançó de Nadal acabarem amb el diàleg. O sigui, o no, o què preferiu? Amb quin, amb quin què preferiu? Diàleg? Amb quin diàleg? En amb, amb, amb el llibre el conta, bueno, No, conte tu mateix, la... tu i la què preferiu, conta i cançó. Conta i cançó, vale, va. Doncs, va, uh, així, abans el el, el precis despedeix. de res no ens despedim tots. Ens despedim tots. Uh, això ha sigut la migdia 14. Això és la uh, migdia amb, amb la més pura essència amb els seus membres jo crec que en ple esplendor o sí, sigui que recordeu, reteniu perquè eh, hi haurà nals, hi haurà baixos i això és un pic jo crec de, de la pico migdiada i pala, pico, i pico i pala i us estimem always, en tot you. moment aquí a Neverland i a Wonderland si no ho hem dit però el programa sempre va dedicat a vosaltres exactament el programa va dedicat a vosaltres, va dedicat a l'amor i us agraïm que hi sigueu i la setmana que ve hi tornarem Ens emplacem el dimarts que ve Dia... 8 més que avui, avui sóc 10 Per tant, 18. 18 Avui som 10, no? Sí, 18. dia 18 mm, posem, sí. I si no és 18 és igual I serà dimarts sí, exacte. Jo seguiré llegint alguna carta Perquè és maca, veieu que la literatura de la carta és sí. maca també. I això sona D'aquesta manera, manera. Viure al dia, saleta d'un pis del carrer de Provença, 18 de juliol del 36, a les 5 de la tarda. Senyoret Areny, què s'estima més? Una mica de llet, llimona, llet, Miss Smith, la nors de la nena, també s'estima més el te amb llet. Se'n veu dues i tres tasses la meva cunyada, quan el meu germà la va deixar, quina bala de vidre al meu germà. Doncs la meva cunyada sempre ho deia, aquesta noia, volia dir la Miss... La fas malbé, la fas malbé. La tractes com si fos de la família i et perdrà el respecte. Quan el meu germà la va deixar, va venir a casa i s'hi va estar dos mesos. Ens va fer patir molt. Es ficaven tot. Que si això, que si allò, que si aneu massa sovint al teatre, que si massa temps a Calella, que si els nens són malcriats. Miri, a l'últim vaig trobar que tenia raó el meu germà. I això, que la plania de bona fe. I el seu marit? Està gaire emocionat? Senyora Piferrer. Sap tant de dissimular, ell. Ningú no va saber que escrivia una obra fins que la va tenir gesta. Veurà que el dia de divendres sant, quan ja ens havíem ficat al llit i ja havia pagat el llum, perquè és ell el que paga el llum. Em va dir, et sabrà greu que et digui una cosa? Jo, la veritat, vaig espantar-me una mica, perquè veurà, totes sabem el que són els homes. I com que darrerament el veia distret, miri, si estava distret, que un dia va anar a veure un amic seu que havia tingut un atac de pindecitis, es va ficar al pis de sota i un gos que ja feia estona que el seguia pel carrer va entrar amb ell. El meu marit és un home conegudíssim i la minyona li va dir, qui he d'anunciar? Va donar la targeta i de seguida va sortir la senyora. El seu marit tenia un plet amb un llogater d'una de les seves cases del carrer de Salmerón perquè volia fer obres i el volia treure i ell no se'n volia anar. La senyora es va pensar que el meu marit com a advocat portava el plet i el va rebre molt amable i va començar a dir coses al gos i a amoïnar-lo, i a amoïxar-lo. Ah, ja li havia explicat? Ai, dispensi Doncs quan em va dir que em volia explicar una cosa Li asseguro que no sé què vaig imaginar En uns quants segons Que els negocis no li anaven bé Que potser tenia una amiga Que Mas li havia fet la traveta I tenia dificultats amb el partit Li asseguro que quan va dir-me que havia escrit un drama Vaig respirar Senyora Areny El marit de la senyora Rocall és molt diferent Totes les obres que escriu primer les hi explica I si no li agraden canvia l'argument Ara, que la senyora Rocall és d'una intel·ligència Pensi que ho ha llegit tot parli de qui li vulgui, coneix tots els escriptors, els russos Quan diu quina força, quina força Et fan venir ganes de llegir-los A mi m'agraden més els anglesos Són tan espirituals, tan lleugers Són com si es begués una tassa de tem llimona Vostè no pot comprendre la comparació Perquè li agrada el tem -lit. Perdoni si l'he interrompuda, digui, digui De seguida em vaig adonar que havia escrit una obra, gran obra Veurà que el primer acte passa en un bosc. Fa lluna. De tant en tant, un ocell vola d'un pi a un altre pi. Hi ha una noia dormida damunt d'un tou d'herba i arriba un jove. Així que la veu en queda enamorat. La noia es desperta i també queda enamorada. Aleshores se senten lladrar uns quants gossos i ve el rei que s'ha perdut anant de cassera. De la manera que el meu marit em parlava aquest d'aquest rei era com si el conegués coneguessi tota la vida. El rei també s'enamora de la noia i se la vol endur al seu castell. Aleshores el noi mata el rei. Es posa el seu vestit i aquí s'acaba el primer acte. Vol que està bé que tots s'enamorin de la mateixa noia i tan de pressa? Sap què hauria fet jo? És clar que jo no sóc ningú per donar consells, però ja veurà, entre nosaltres dues. Doncs jo ja hauria fet que el roi el rei trobés que la noia s'assembla a la seva senyora, diguem-ne la reina, que fa poc que és mor morta i que s'enamorés per culpa de la semblança, senyora Piferrer. No li diré pas que estigui malament, però l'obra ja està feta i ha agradat a tots els que l'han llegida. El segon acte passa al castell. Gran riquesa de decorats, gran riquesa de vestits. Tothom pren el noi pel rei, perquè resulta que aquest noi és germà del rei, un germà abandonat, però això no se sap fins a l'acabament. Ja veurà, jo li ho explico grosso modo. Però encara que siguin germans són molt diferents de caràcter, perquè el noi aquest és un artista i vol que tothom sigui feliç. I la primera cosa que fa és un decret per deixar els presos, i després reparteix el tresor entre els pobres, i diu que no hi ha d'haver mai més cap guerra i els nobles li Comença d'agafar odi i diuen que el rei ha canviat perquè la noia és bruixa. Atien el poble contra la noia fins que a tal punt que una nit el noi i la noia fugen del castell d'amagat i se'n tornen al bosc. No té pell de gallina, vostè? Miri jo quins braços. Senyora Nenya, quan es té l'ànima sensible no es pot anar pel món. Jo que sóc bastant indiferent, veu, necessito històries més crues per emocionar-me. Vol més te? No m'ha dit de les meves tasses El meu marit em va portar tot el joc quan va tornar de Txecoslovàquia Veu? Aquests ocells són papagais I la cresta és d'Orfi Ara que he recomanat a la Pilar Que sobretot no me les renti amb aigua calenta I pel meu sant faig mal de dir-ho Però el meu marit m'ha promès un collaret de perles Ja l'ha encarregat el joier Perquè vol que tot es tingui en el mateix orient I que el degradat sigui perfecte No li he ensenyat el vestit que em vaig comprar a, a la casa Balenciaga Quan vaig anar allà? Oh, quin pastit! El vaig estrenar el sopar que va donar l'ambaixador de Cuba. Ja li ensenyaré. És blanc, tot blanc, produt amb seda natural i diamants. Falsos, és clar, però a la llum artificial enceguen. L'ambaixador em va mirar tota la nit. Em mirava tant que em va arribar fent gúnia. Senyora Piferrer, doncs veurà que s'amaguen al bosc i es fan amics de les bustioles i viuen de la fruita i dels petons, però un dia, com que els busquen, els troben. Ells estan atorbits, com dos ocells, abraçats perquè ja es fa a la tardor. Així que sobre la cortina i ja comencen a caure les fulles. Venen dos soldats que han trobat el cos del rei que el noi va a sepultar sota un tol d'herba cobert de branques. així que veuen els nois adormits sense un crit sense una paraula, tira una fletxa al noi i el maten. El es desperta. Ells li diuen bruixa i l'agafen barroeraament i se la passen de l'una a l'altra com si fos una pilota. Ella una revolada, agafa el punyal que d'un d'ells porta a la cintura, s'alclava al pit i mor. No, encara no s'ha acabat. Se clava al pit i cau al terra com una pedra. Aleshores voltada de boires es presenta entre els arbres l'ombo del rei i explica que és germà del mort i que el va matar ell per amor i que són germans de pare i que el rei Alma desapareixerà perquè els reis veïns declararan la guerra i tot s'acabarà perquè han matat l'amor Senyora Areny, és una obra molt brillosa perquè si els artistes no la fan bé a mi agrada més al cinema, el teatre és tot cartró i les actrius americanes fan tan bonic, em sembla que han trucat Déu ser la senyora Rovira, em va assegurar que vindria vuit sense falta, a vostè ja li puc dir és una celebrada, sempre porta la darrera notícia, a la darrera història em penso que se les inventa mentre les va explicant si ve vestida com la darrera vegada que la vaig veure ja riurem, duia un barret amb tres ocells un de verd limona, un de verd laucel i un de color de rajola, semblava que sortís de la bogeria, entri, entri senyora Rovira, justament estava en parlada de vostè li presento la senyora Pí Ferrer, la sen «Senyora Rovira, segui, segui. Senyora Rovira, senyora Piferrer ha dit, justament acabo de veure la meva cosina que treballa a la casa on han fet els vestits per l'obra del seu marit. Quin home el seu marit, quin senyor, quin talent! La senyora Casas me'n va fer un plat. La meva cosina m'ha ensenyat el vestit de d'Elisenda, tot brodat de perles i amb les mànigues perdudes». I el vestit del rei, quina capa, forrada de bellut vermell i per lligar-la al coll hi ha uns cordons amb unes borles d'or i els vestits que porten quan són el bosc. Pensi que són de color de terra i de tant en tant hi ha una fulla seca cosida. Fulles de debò. Una plenenta diu que de Molins de Rei les va portar al seu hort. Tenen una parera que se'ls estarà morint i les fulles teambles artificials però me'n vaig de seguida, imagini demà és el dia 19 de juliol del 1936 fa 25 anys que em, va posar de, em vaig posar de llarg i em vaig convertir en Rovira al meu marit i no me'n recordava me'n vaig corrents a casa de la modista de capell a recollir una capelina com la de la marquesa de l'ella una preciositat negra amb una corona de roses te, te, te, si vull té, no, no senyora, gràcies ja he dit que venia escapada i perquè li havia promès no han pas sentit a dir que es prepara una catombe, no? Jo, volia dir jo, sempre n'hi ha que s'exageren. Bé, senyora Pip Ferrer, li deixo ara, li desitjo un gran èxit. Passi-ho bé, senyora Areny, passi-ho bé, senyores. I una gran estrella, parèntesis, que em situa al final. Senyora Rovira, no arriba a casa. A la cantonada, Provença aribau el primer cotxe del comitè mobilitzat, conduït per un nuvençà, va atropellar-la. Moria a l'Hospital Clínic l'endemà a la matinada. Maria Areny, compromesa en un afer de falsos passaports, fou detinguda al mes de novembre de 1936, alliberada el mes de juny de 1937, morta durant el bombardeig del carrer de Corts, 1938. Joana Piferrer, ferida en el bombardeig dit de la casa Elisalde, Creuer, Canàries, gener de, mil... gener de 1937. Calguem emputar-li una cama. El seu marit havia estat trobat mort a la rebessada un matí d'agost del 36. Es tractava, evidentment, d'un error. It's Christmas time